Från nördgrottan! Yes, yeah. Hallå! Hallå! Hallå! Det är jag som är Ande! Det är jag som är Fredde. Det är jag som är Don Jönsson! Don Jönsson ja! Och vi är här för att sammanfatta år 2017 Var det 2017? Eller var det 2016? Jag kommer inte ihåg vilket år det var och, ja, det... och normalt sett brukar vi ju sammanfatta det i slutet av december, ja. samma år. Ja, när det fortfarande är 2017. Ja. Så att någon kan hinna dö ironiskt efter att vi säger att nu hinner nog inte fler folk dö. Ja. Och tio minuter senare ja. så dör någon. Precis. <laughs> Vilket hände förra. Ja, precis. Tyvärr. Men eh, den här, det här året var lite svårt att få ihop med släkter. Eh, ja, folk mycket... skulle bort och så. så att ja, jag skulle vi... hämta en katt. Så det var... Ja, ja. Det så vi, eh... Han ska alltid ut och hämta katt och... Vi kastar, eh, vi kastar nu istället Trots att det är 2018 Ja, Men det är egentligen, egentligen det är mycket bättre Ja, och det blir lätt att sammanfatta 2018 nu För det har, det har bara varit liksom två dagar Eller är det fortfarande Vi tar 2018 När det är slut Då vi vet ja. bättre ja. hur det var mm. faktiskt. Det, det är en bättre idé Det hade varit en intressant krönika och, var, ja, 2018, två dagar in jag, jag, jag var beredd när jag sa att det var ett jävligt kort Ja men, men det är, ni är rätt, vi tar det mot slutet. Ja. Och en grej som, som vi alla har gemensamt från förra är ju att vi har alla blivit ett år äldre. Ja. Vi, på, vi hade samma vi hade första samma ja, år ihop. Helt ja, det sjukt. Det som, just det. Och jag måste säga att jag märker att jag blir, blir äldre. Ja. För nu när jag, jag, jag och min fru, vi skulle gå ner till bilen och hämta upp grejer i, från Vartins stuga. Så, eh, så, så, tryck, så, så, så gick, gick vi ner för trappan och så ska vi ta hissen upp från garaget. Mm. Så tryckte jag på den här knappen till Så att den skulle åka ner. Så att den var nere när vi kom var grejer sen. Så, så sa jag så här: Man får ju inte vara dum. Så, <laughs> man får ju inte vara dum. Det är så här <laughs> Det har jag, jag vet inte om någon har någonsin sagt sagt i det men det är verkligen det bara kommer när man blir äldre. Mm. <laughs> Jävla dörnick mening på nåt sätt också. Varför får man inte vara dum? Men, ja, det är. Ju, alltså, det är inte förbjudet. Jag var dum ja, jättelänge. Men sen blev man äldre och insåg man att Nej, nu, nu får jag lägga av den här. Nu får jag inte vara dum längre. Jag, ja. jag började också bli eller Jag upptäckte <hör> grå hår i skägget, äh, Här om morgonen. Ja. Men det var katthår. Nu känner man sig <hör> lite lugnad på något. Jag <hör> gick från att vara så här. Ja, ah, men det är ändå rätt fint. Ja, okej. Okay. Så det ja. Det kommer komma. Det kommer ja, det kommer komma. Och jag har köpt ett par nya glasögon som förmår sig se allt. Och även på skor, men det är inte vilka skor som är, är bara sådana geoskor. <laughs> ja, jag, jag visste inte liksom där, rent spontana att jag skulle beskriva vilken sort skor jag, jag, jag hade tänkt att gå och köpa. Jag sa de mycket bra då när jag gick och köpte dem, men sen så jag skulle försöka minnas det nu när jag skulle berätta det för mina kära kastvänner här då, så så sa jag bara ja, några skor typ som man som man går i. Och, ja. Tänkte om det var moonboots. Ja, Men det var det inte. Nej. Det var bara ett par vanliga skor. Men nu sitter vi nej, <hör> med våra sitt skor. Ja. <hör> <hör> och um. ska som sagt sammanfatta det här året. Och vi tänkte börja med de lite mer allmänna och lite mer sojsna ämnena. Ja. Ehm, kanske då. Först att vi bett av dödlistan ja. 2017 ja. Vilka har dött, vilka har avlidit Som Fredde håller i, eh, i ja, jag är som Vilka check... har dött i år? <här> jag är, och... för... <här> ja precis, jag är check och glad Jag har noterat hela året <här> <här> Bara läser dö dö dödsrunden varje dag eh, eh, Ja vi kan ju börja Vi kan ta John Hurt eh, Känd brittisk skådespelare Ja, han vi har ju Alien och äh, ja, Doctor 19, Who. Och 1984 så. spelar han, jag mm. inte sett den, men uh, han var väl ganska var känd för den. Han är ju uh, ur Aragon också i tecknade Sagan om ringen. Jaha, mm. kanske inte en av står större... Mm. Jo, jag har visst resten sett den, men jag har inte gjort ingen speciellt notis av honom. Mm. Eh, jag tänkte att man kunde, man kunde nämna Chris Cornell... Alltså det är en musiker, kanske inte sådär jättenördig överlag, men han är kanske mest känd i norrkretsar för att det var han som gjorde låten till Bond-filmen Casino Royale. Vilket är en väldigt bra film och en väldigt bra Bond-låt, eh, anser jag. Ja, det är första, första Bond-filmen sedan en, en Austin Powers en, en, en av de få Bond-låtarna som inte nämner titeln på filmen i låten utan den heter You Know My Name vilket är en väldigt genial bra text eh, som verkligen syftar på det Det är svårt att få in Casino Royale. <här> ja, nu måste jag säga. <här> det enda som skulle vara svårare är om någon som gör film som heter 007 i New York. Ja, det är världens bästa bond Nobody Does It Better. Ja. Då sjunger de inte titeln i själva referängen men Nej. det är ett tillfälle som nämner ja. The Spy. Ja, precis. Eh, så. så Chris Cornell han dog tyvärr mycket för ung eh, för, som bara... Mm. If, My, my horse is so tall mm. Casino Royale Och sjungit mm. ja. om, om det hade varit du som hade skrivit det, hade... Så. så det är bra att det var Chris Cornell istället mm. eh, eh, Chuck Berry avled eh, Också en, en musiker som kanske inte är Supernördig Men han är ju nog känd bland nördarna För att hans eh, kusin eh, Eller personen person som spelar hans kusin Är ju med tillbaka till Framtiden 2 eh, I scenen där, där Martin McFly eh, Uh, sp spelar uh, Johnny Good på Elgitar och då så står ju uh, Marvin Berry så, bredvid <laughs> du vet din kusin Marvin <här> Berry och så, så ringer han till, till Chuck Berry på telefonen och säger du vet det där jag ljudet du har letat efter lyssna på det här och så håller han mikrofonen mot och, så är, och så blir det någon sorts bizarr då, tidscirkel att, då att uh, Chuck Berry är inspirerad av sig själv <laughs> Eller, eller om man vill tolka lite, lite, lite värre Att Chuck Berry blev inspirerad av en vit man <laughs> finny vit kille Ja, ja. Eh, Så det är en ödare han Roger Moore ja, har blivit... Han som spelade helgåndet på tv ja, Han fick, fick 15 miljoner för sin ja. nya tv-serie kan, kan man prata om pengar Och på tal om det <laughs> eh, Så avled även eh, Hans Alfredsson eh... Hans Alfredsson hans Alfredsson i september i år. Yeah. Ja. Jag, jag spelade en, en, en revy eh, de dagarna och vi skulle, sista föreställningen skulle vi peppa igång och köra, liksom, Nu kör vi sista, nu, nu gäller det. Vi är trötta som fan. Vi har jobbat jättehårt och mm. fick inte mycket nattsomn mellan föreställningar och, så, och alla var helt körda. Och så samlade jag alla till ett pepptalk och så eh, ingen som lyssnar. Och så, vad är det? Kom igen. Och så håller någon upp telefonen. Hans Alfonsson, död. Han precis mm. liksom. Ja, det det är nej, det var tungt. Mm. Det är mycket personligt där. Ja, jo, man har, man har, han, han har varit en del av hans äh, liv. För de, de, många svenska skulle ja, det vara, äh, vi säga mm. den dagen då sörjde hela svenska folket. Mm. Mm. Eh, eh, Richard Wolf, eh, känd svensk kör och spelare också. Eh, va, ja. Det är väl här han... skar i Lehonkult? Ja, på precis. Känner eh, för mig då mest som Greve Romanoff i Jönssonligan och den svarta diamanten. Eh, väldigt... Han är inte med mycket i den men han är väldigt bra i det han gör. Han är alltså en rysk greve som pratar franska. Alla är bra i den. Absolut. Lena Tihansson som spelar sekreteraren ja. eh, är ju även med i Frekenfrihandskrig. Han såg jag nu för första gången efter fyra ja. säsonger och där hon är hon ju helt magisk där också. Ja. Wolff, just det här, alltså, och just liksom, den karaktären är också så, så intelligent att det är inte bara Ja han är ju en rysk greve och så han ska ju prata ryska Utan nej, om nu den ryska eh, royaliteten flydde från Ryssland under revolutionen Så borde han kanske logiskt sett prata franska till exempel Precis. Så gör de det, så att, återigen gör så länge att det är En väldigt intelligent film på det viset Och Rickard Wolff är mycket duktig eh, även i andra roller Hans sista roll var i årets julkalender vilket liksom ger den, när man tittar på den Håller på att titta på den julkalendern Så ser man, okej, okay, alltså den får en viss stämning När det är en nyligen avliden skådespelare I någonting man tittar på Ja, vad heter det nu? du dog inte han i år, men, men David Bowie du i förra året. Och David Bowie var ju med i, i, i Twin Peaks. Alltså original Twin Peaks. Jaha. Inte i tv-serien utan i uh, tv-filmen. Fire Walk With Me. Uh, och uh, hans karaktär skulle vara med i nya Twin Peaks. Nya Twin Peaks som kommer i år. Ja. Uh, nu bara refererar jag vilt här. Men han han dö. Han hann dö innan. Han skulle ja. varit med han skulle varit inne och spela in nya scener. Men han har tyvärr dött Men ja. hans karaktär är med. Och de har ersatt honom med, med spoiler, med en kaffekanna så det är en, en, en talande kaffekanna Är ja. hans karaktär Och ingen, ingen poängterar att det är konstigt Ja men det är Det är David Lynch det Ja det temat eh, på, på det tema, ämnet så kan ju liksom alltså det var ju Och samma sak var det nu med den senaste Star Wars-filmen Med Carrie Fishers sista framträdande eh, det, det gav ju också en viss känsla i filmen speciellt Speciellt ni liksom Ja, ja ni, ni får se filmen själva så kan ni nu Om ni nu inte har redan om ni nu lyssnar på en nördkast och ni inte har sett den senaste Star Wars-filmen... Jag har så. inte sett den senaste Star Wars-filmen. Det är ju fan sämst. Ja, jag vet. Ja. Ja, jag väntar det... på att den kommer ut på så här videoband. Ja, just det. Ja. Du, du, ska, du, ska du kan se ni klart, klart Clone Wars först. Då ja. ja. ska du se det. Du får nog vänta ett tag då om den ska komma på videoband. Uh, Harry Dean Stanton har avlidit. Uh, som naturligtvis är känd för oss nördkast-lyssnare för att jag blandade ihop honom med en annan skådespelare som är nu, och jag återigen glömde bort namnet på James Cromwell, James han, Cromwell. han har varit fokus för jag vet inte hur många nödcaster <laughs> yeah. han är världens bästa skådespelare yeah. nu kommer man sagt att jag det om bild på den här <laughs> inlägget också yeah. nej, det, jag skämmer fortfarande över uh, the Queen Honeymade yeah. mm, Babe ska vi prata om Harry De Stanton då att, uh, Star jag... Trek First Contact yeah. Harry De Stanton Alien, Alien yeah. Exakt. Twin Peaks yeah. Och så vidare. James Cromwell är med babe. Babe. <laughs> ja. eh, och eh, någon av dem är då med i eh, Repo Man. Jag kommer inte ihåg vilken av dem. Kanske båda två. Jag, det, är Harry, det finns inget sätt att ta ha, reda på det. Ju, Harry Dean Stanton är det som är med i Repo Man. Det är jag väldigt säker på. Eh, Justa Ekman avled också. Vi pratade om Jönsson-Ligan precis. Och eh, han var inte med i Jönsson-Ligan Svarta Diamanten. Men det var ju han som lyfte upp i princip alla de andra Jönsson-Ligan-filmerna. Ja, verkligen. Det var också så här det var, när, han, när han dog så var det också så, Det var så, det var så det var tomt på något sätt Han var fantastisk Vi, vi såg Picassos mm. äventyr liksom, Till hans ära på något ja. sätt han, han kan ha varit Sveriges I säkert bästa skådespelare mm. på sin tid alltså, Det är helt sanslöst och det är det att han, är. han var ju en duktig, seriös skådespelare eh, Och sen så gör han ju det Som många anser är mycket svårare Än att vara en seriös skådespelare Det är att vara en kom komisk skådespelare För att det är Komedi är svårt ja, visst. Uh, Martin Landau uh, har blivit uh, Jag vet inte vad han, han är känd för Jag spelar Bela Lugosi i Ed Wood. Mm. Tim Burtons enda bra film Nej, inte riktigt, men nästan <laughs> Tim Burtons film som är nästan bra <laughs> uh, han, han är även känd som en av karaktärerna i den gamla klassiska tv-serien från 60-talet Mission Impossible han var med i många säsonger. Han spelade då, jag kommer inte ihåg vad han heter. Jo, Roll in Hand hette hans karaktär. Och han var en sån här förklädnarnas mästare. Så han kunde förställa sig och se ut som vem han ville. Det lustiga med det var att i den första säsongen av Mission Impossible. Så är han med i så gott som varenda avsnitt. Men det står alltid. En guest appearance by Martin Landau. Så att han var en skådespelare Fast han var med i varje avsnitt. Mm. Vilket de såg inför säsong, att Han är med i varje avsnitt. Han får vara liksom en vanlig skådespelare menar ja, precis rätt. Och, och känns för många andra saker också. Janne Loffe Karlsson. Janne. Ja, han, ja, han gjorde ju vad heter det Låt kameran gå. Kommer ni ihåg det? Mm. <gärmet>. Det är väl typ det. Alltså, här, Loffe fick han från någon film som han gjorde där han spelade ut karaktären Loffe och blev Loffe med hela svenska folket. Men jag minns honom bara från Låt ja, kameran gå. Jag går". också minns från mest därifrån. Ja, och från den showen ni spelade tillsammans Ja, vi jobbade ihop Janne och jag eh, Jävla trevlig tåg Det var väldigt, väldigt roligt. Ja. Han var en han, han var väldigt stämningshöjare ja. Väldigt kul människor att jobba med eh, Magdalena Ribbing Har avledit eh, Våran stora etikett-ikon i Ikean. Ni som lyssnade på den Thomas Jay där Fischerbyxan var Gäst mm. Vet ju att Fischerbyxans allra största idol Är Arnold Schwarzenegger mm men tillsammans med Arnold Schwarzenegger är också Magdalena Ribbing. Mm. Så det är de två på hans idollista. Liksom, det, det är, alltså de är, är högst upp precis. Det är intressant att liksom, det är sällan man pratar om Arnold Schwarzenegger och Magdalena <laughs> Ribbing tillsammans. Men äh, jag, jag, jag fick nu det var faktiskt några, några tag sedan nu, men jag fick, jag fick en bok av en släkting som är något som liksom Magdalena Ribbings liksom, etikettbok, som, om allting man ska göra. Jag, jag, tror, det var, jag tror det var inför, inför ett bröll, bröllop här, mm. inför, inför ditt bröllop, så fick jag det av. Eh, men det som har sagt ja, nu får du liksom läsa på här så, på så det kanske inte är sådana är det en sån där peak äh, present man får liksom, för att du kanske inte är så bra på det här med etikett så att du behöver nog den här boken men jag, jag, jag håller på att läser den liksom lite grann i taget så att jag har lärt mig en hel del intressant när använder man gåskor ja. <laughs> exakt exakt Magdalena Ribbing hade ju en kolumn i det än, som folk den blir frågor till henne hela tiden. Om, mm. Får man göra så här, Magdalena? Och, och, och det, det, den kokar ju ner till att det var många som bara ställde frågor om folk de störde sig på. Ja. Min kollega gör så här, så får man väl inte göra Magdalena Ribbing? Ja, det det. Och så svarade då Magdalena Ribbing och blir någon slags fasigt för vad man får och inte ja. får göra i verkliga livet. Alltså, vad ska vi göra nu då? Jag vet inte vad vi ska göra. Vet, det måste vara väldigt svårt för många människor att kunna peka på. Det var, det var en sån annan, sån här krönikör eller sån här rådfrågar som, som hade en gång att det var någon som skrev en fråga. fråga till dem för att jag, de skrev så här, jag och min vän har diskuterat det här och sen så svarade han här så att ja, men alltså, nu vill du väl att jag ska liksom vara på din sida här då och liksom mm. sä, säga det här så att du kan peka ut i min kolumn att jag, han höll med mig. Men det tänker jag inte säga. Och så liksom... Gör en sån lång harang av det. Men det var inte Maggie Glenna som gjorde det. Hon, är Nej, hon hade varit artigare var om. Mycket artigare. Hon var ju känslig för att hon tyckte inte man fick ha kort på sig i offentliga sammanhang. Så att ja. de kan få på stranden. Men det. det, men det, det är lite grann det. Jag så att det. med om det. att var, var om... du har med om det. Jag har sett att du det. Jag att du har varit och om har du Eh, kanske ett par sandaler Vi har ju, det ser jag inte ni, men vi har ju det eh, Alla tre, ja Forts och Fondora-hatt också Har alla tre t-shirts med. vi är inte på offentlig plats så ja, nej. Det är okay. Men jag har inte sandaler då Utan jag har ju då mina mina Mina gåskor, <laughs> <laughs> precis Jag har ju sitt skapar, men eh, Så det är väl Det är <här> <här> nej, en dögning jag <här> En dögning En <här> som dog, John Hillman eh, Gick bort, som spelade Higgins i Magnum P.I. Ah, Hans favorit-tv-serie. Ja. Det är för, det är för, det är för, det är för Ja, Det, det var tunt. Eh, han har varit. Vad har han gjort mer för roller? Vet ni det, eller? Ah, han spelade ju även Higgins i ett avsnitt av Mord och Inga visor. Ah, ja, ja, så de är... Det är lite crossover som ja. nu ja, och ja. ja. Men han... Eh, det, var ju, det är ju en person jag brukar kolla upp om han fortfarande <laughs> levde. Så här lite då och då. Så här lever fortfarande John Hinderman. Men han gjorde ingenting de senaste tio åren kanske. Mm. Eller tjugo år nästan. Han liksom drog sig tillbaka. Så att man hörde aldrig något om honom. Kollar man, man hans uh, IMDV bara för att kolla så att han lever. Ja. Men nu vet jag inte... Kollade det du, blev han... väldigt jobbigt att han var... inte lever längre. Ja. Var, var... var det så då bara en dag att du bara kom på det och kollar in här så... Nej, nu är han... Eller? Nej, det det där fundet i etablerad med ja, det media. det tog faktiskt upp att jag en med, för att jag var på semester när jag, när jag fick det, skrev till andra liksom, nu, nu, nu är det fan nu är det fan trist alltså. jag har som jag alert på vissa keywords ja. så, så att jag får ett mail varje dag om det har hänt någonting med, som relaterar till bland annat Tom Selleck och det, ja. det nämndes ju i många av artiklarna att de har spela tillsammans så Jaha. så jag vet. Jaha. Ja, det, det låter ju helt sjukt, varför har jag det? Men, ja, varför inte? Ja. Så, ja, man, mycket Det är mest så här, det kommer mustaschrelaterade artiklar så här. Så här skaffar du den finaste mustaschen, så som Tom Selle. Ja, men det är sant. Det är ju bra information att ha. Ja, absolut. Han är har du liksom ny. försökt göra din mustasch efter... Ja, jag har ju ingen mustasch. Jag har ju jag har skägg med ja, okay. mustakarna. Ja, Nej, någon gång har jag rakat av mitt skägg så har jag sparat mustaschen ja. in den bara på att se och se och se ut. det ja. ser inte ut som Tom Selex kan man inte ha en stav kan man inte ha en stav men men Hillromans hans, hans med stav han han också med stav det var ju alltså klanderfri hans ja. med alltså, det, det var ju helt perfekt Så, uh... vi, får ta det, vi får ta detta på Hillromans kasten sen ja. uh, för det finns nog rätt mycket och... eller eller med stavkasten uh, vilket som kommer först Eh, så det är väl de, de döda döringarna eh, som, jag, som vi kan komma på det sen Många andra som har dött också eh. Många, och vi har säkert missat eh, eh. viktiga nördkändisar eh. ja. Det dör så det, men, men, det, det men vi så många Men vi är ganska säkra på att inte, Nu, nu har, behöver vi inte göra oss att någon till kommer att hinna dö innan Det kan ju vara så att någon har dött som inte någon har rapporterat om Aa. Någon har vägat dö i sin lägenhet som väggar så Ja, ja visst vi ska ju inte säga det, för då, då händer ja, det. Vi hoppas inte det. Jag nej. tror det är William Shatner, om det är om det, det nog William ja, Shatner. Ska... Ja, nej. Alltså, jag vill inte att det ska vara det, men jag tänker att det kanske är det. Ja. ja. Jag måste, nu får vi kolla. Nej, vi skiter det. Vad var näst på listan här? Ja, eh, näst på listan. Kan, ännu mer allvarligt, eller om ska säga. Vi, vi tänkte att vi skulle ta typ, det här. Då, en av de viktigaste händelserna under uh, år 2017 har ju varit uh, MeToo-kampanjen. Som jag då har satt ögonen på sexuella trakasserier Först inom filmbranschen Och sen så spred den sig till diverse andra branscher Det är väldigt allvarligt Men en lustig sak Men det, som jag tycker det är det att De här olika spinoffsen kan man kalla det till MeToo Har ju liksom ofta nästan lite samma namn Så att den inom sexuella trakasserier inom vården heter Nu sticker det till Uh, Tyssna tagning heter ja, den. Ja, och genom, uh, och tv. Te ja, precis. Tagga utåt finns det någon som heter. Alltså lite sådana. De försöker hitta något, något fint namn och ha på den. Men i alla fall. Eh, vi drar oss inte kvar på det. Utan... det men det är ju alltså, det är en viktig rörelse. Det är ty, ty, ty, tyvärr så är det ju liksom väldigt mycket på, på internet väldigt polariserande. Uh, i, I synnerhet inom nördmedia mm. Och, och liksom så, ja, det som det är gött att, att som har kommit ut Det är hemskt att den måste finnas ja, Men det är bra och, att den kommit ut liksom. Och liksom, anledningen till att vi tar upp det här då Är det också för att även inom nördmedia Och kanske vissa, vissa skulle säga speciellt inom nördmedia Så finns det mycket sådana här problem Och det har ju kommit fram en del då, kända profiler Som, som nördar tycker om Som då har visat sig Har anklagats för ha sexuellt trakasserat personer Ja, vi, vi, vi behöver inte nämna någon annan och ens ta ställning i frågan, men det har ju hänt. Liksom. Ja, och det, är, och det är ju när det är personer som man själv tycker om och sånt där, och man, man, det är ju nästan så att man sitter och så här, liksom, hoppas nu inte att, att den personen mm. också har, har varit en sån här inte, naturligtvis, man inte hoppas att, att ingenting kommer fram om hon utan mm. mer hoppas att han inte har varit en sån här människa. Eh, om han om har gjort det så, så vill vi ju att det ska komma fram. Eh, och liksom, hur ska man hantera det sen? Liksom, ska man eh, om man då känner till att den här skådespelaren har gjort det här då, ska man fortsätta titta på hans filmer eller mm. om man kommer med en ny film, ska man är, den, är det en bra att Det är ju sånt man får ta ställning till, som nörd. Precis, eh. det är ju hemskt det är ogör ju en del väldigt positiva saker som personen kan mm. ha gjort. Ja precis eh, och, och det är, finns inget rätt svar där, mm. eh, det är bara i, tråkigt. Ja. Mm. Men eh... Och det här med att, Sen så kan man också diskutera det här Att även om det har kommit fram nu så är det också Återigen här med specifikt inom så vill vi Till minnes att till exempel i eh, Spelbranschen Så har det här tagits upp tidigare eh, För något år sedan Eller nu i år och så vidare Sådana här liksom att det har kommit fram och det har diskuterats En del ja. om sexuella trakasserier och... Min turr och ni säger, är ju dessutom äldre än vad den, vad den är, så att säga Den startade för några år sedan, det är bara det att den fick inte Traction då på samma sätt nu, nu fick den liksom en ny start Och fick ja. ett jävla Jävla jä jä jä jä start Vilket mm. är superbra ja. äh, Så vi kan väl bara säga det att vi, vi hoppas att det kommer att liksom leda till en en bestående förändring, att det inte nu bara blir någon sorts, inte flyga rätt ord, liksom att en uppmärksamhet är ett tag och sen så går det tillbaks till Precis. som det brukar vara, utan att det verkligen tugar, går vidare och liksom fortsätter på det här viset, att, det hoppas vi, så nu har vi pratat om det i alla fall ja. och vi tar det tunga, ja. det tunga. Ja. och då för att lätta upp det lite så får vi ju kanske spela en av våra är oh, Jag tänker ni ska, ska få gissa har favoritlåt det här är, är det, Kan det vara Jensons? Vi får se, jag, Vi får se. Jag, ingen aning jag, alltså, jag har inte berättat för Ande vad min favoritlåt är Så jag, jag, hur, hur ska han veta? Nej. Ja det var en kväll i juni Då när sommaren är som bäst Hon dansade för morfar som hon gillar allra mest Hennes morfar satt och På en sommarmelodi Plötsligt sprattade in i gubben Han blev ung och han blev fri Han tog av sig sin kavaj, Spackade av sig båda skolan Och så spottade han utslut Så min sköna får jag då? Han var stolt, bra i ryggen som en fura Det var sommar Det var glädje Och de dansade Hon var lika grann som du Där hon dansade i gräset Likadant som du gör nu Hennes hår var blekt av solen Hennes mun av smull från blöd. Hon var djur liksom en lilja Hennes kärlek var som glöd. Så jag tog av med min I'll oh Han antydde att det var någon av våra favoritlåtar ja. och så var det Anders oh, Jagelland jag. ja jag, jag kände det inte tänkte att ja, det är inte min favorit och så tittar ja, på Jonas. Det kan det vara nej det ser ut, nog, ut som att det var för att nog för att man lätt kan se alla LP-skivor här ja. med, eh, med den relevanta artisten eh, så man visste här att han det han gillar här, här i 08. Helt ja. korrekt. Bra. Vi ska prata om filmen nu. filmen av 2017. Ehm, ja, det har ju kommit. Ja. Jag vi... tänkte att vi kan börja med att bara gå igenom. Ja. Vi tittar på Wikipedia ja. och kollar vilka filmer är det som, som folk gick och såg mest. Eller snarare, vilka drog in mest pengar. Ja. Sådär som liksom spontant. Så här har jag trott när vi tittar på topplistan här, att det skulle ha varit Star Wars i topp, men den hann ju inte... Känner in så mycket. Nej, den ligger på tredje plats. Just det, men det börjar vi Vilken var det som på första plats. På första plats, Beauty and the Beast. Och då är det alltså inte den tecknade versionen, utan Nej. då är det alltså live-action versionen. Alltså, ja. min, min mamma gick söld, mina syster gick söder, jag var ju själv med klickan. Alla var helt lyriska över den. Och, och jag, jag, jag. kan inte begripa varför. Det, jag, jag, jag tyckte den var så fruktansvärt dålig. Den var full. Det lät inte bra. Det så illa ut. Och det var hela tiden varje gång det var en låt som man kände igen. Så var det så här. Åh vad mycket bättre den här gjordes i den tecknade filmen från 1992. Eller den hur, ifrån, liksom. Men den stora frågan är ju. Hur var skådespelaren som spelar Gaston? Han var, han var hemskt rolig. Det, det, det får jag ge. Han är ju ingen Gaston. Men, alltså, Luke Evans som spelar honom. Det var kul att se honom ja. göra någonting som var kul. För jag har det, bara sett honom som bard alltså i Bardbågshytten. De det, det är ju, svå, det är ju svårt film. att leva upp till Gaston. Alltså, men, så men, det, men, så alltså, ingen är ju som Gaston. Men, precis, du kan få en tom, en dick eller en pelle. Ja, precis. Men, men, men, men är hans men, kropp är som täckt av hår. <laughs> eller? Men jag, jag, jag kunde inte förstå. Alltså, det är inte så att jag håller den originalet som en perfekt film heller, men Nej. jag kunde inte riktigt begripa vad det var som tilltalade dem. Men jag var, det var väldigt tydligt att jag hade fel. Från, ja. Och från massor, jag frågade massor massa kollegor. Top, från topplistan här så har du ju fel. Ja, men bevisligen. Jag, jag, jag kunde inte se det. Jag kunde inte förstå varför det här var, var bättre än den tecknade. Det, det förstår jag inte. Och på plats två. The Fate of the Furious. Det är ju ganska fantastiskt att de lyckas hitta på sådana fyndiga titlar på The Fast and the Furious uppfördelarna. <laughs> Ja. Var det inte? Too Fast, Too Furious. Som de är. och så vidare. Jag har ni sett den här? Jag har, inte, jag, har inte, jag, har inte, jag har inte sett någon av dem. Jag har sett den första. De visar den på tv och sådär. Alltså, de, de, de lär ju vara bra för vad de är. Alltså, inom den schangorn. Jag förstår inte som att de. Inte alls var eh, så här super speciellt bra. Och så gick en av skådespelarna och dog. Och internet bestämde sig kollektivt för att han var bäst i hela världen. Och sen så eh, för att han dog. Ungefär som den här gorillan Harambre. Ja, men... <laughs> sen fortsatte då. Nu kommer det fler! Åh! Men, men, men jag, har ändå, jag har liksom ändå hört alltså, från vissa liksom, kunniga och sådana som anser att det är bra, bra biljakter i dem. Och det är liksom bra, bra action. Och eh, eh, ska man säger såhär, jag, jag är, ju, är personligen så alltså jag tycker om Vin Diesel som skådespelare. Han är ju med i många av dem och han är ju skärmig alltså, för, för det han är. Eh, och, sådär, och Så att jag gillar honom på det. Och så har varit Jason Statham har varit med i dem och Bruce Willis eh, tror jag har varit med i någon av dem och sådär. Och, alltså, det är väl så här, det var någon som kommenterade som att jag som liksom, nördarna tycker så mycket om typ Avengers och eh, Men alltså, The Fast and the Furious är på den nivån ändå. Även, men eftersom det inte har med superhjältar att göra så är det många som liksom ser ner på det. Av som, jag vet inte. Alltså, hade jag varit glad i, i bilar eller biljakter så hade jag säkert älskat det. Liksom. det jag, jag pissar inte på det. för vara, alltså, mm. Det intresserar inte mig. Det känns så märkligt att det kommer nya hela tiden. Mm. Men, så, men det, det, det här är ju som sagt listan över de filmers highest grossing film. Så att mm. Det betyder ju inte nödvändigtvis att filmerna är bra. Nej, absolut inte. Vi kan kolla kanske en IMDb... Eh, 6,8 hur, hur mycket, vet, hur mycket det pengar som... tjänar Arnold Schwarzenegger på junior Det pratade du om nyligen eh, Twins. Twins Han har tjänat mycket, mycket mer på Twins Än vad han någonsin kände på Terminator-filmerna ja. eh, För att han har Ett väldigt fördelaktigt kontrakt I Twins ja. <laughs> liksom. eh, eh, På tredje plats eh, Stars The Last Jedi eh, och den, det... den filmen förstörde ju väldigt många Barnom ja. Den filmen det, och, och, det är för Star Wars har det varit helt felfritt Och, och, till den filmen. och Mark, ha Mark Hamill Hatar ju den här filmen då Det är väldigt roligt Mark Hamill inledde en intervju Med att säga att när jag fick manuset så kände jag Att det här kändes inte alls rätt Nej. Sen fortsätter ju intervjun och så säger han för sen tyckte jag det var jättebra Men det har de liksom klippt bort ja. Så då har man liksom så bestämt sig kollektivt på internet Och det har ju lett till att de säger Ja ah, men visste ni att den tjänar inga pengar det Last Jedi den har inte dratt pengar. In några pengar. Vad står det här på, li, to, på topplistan? <laughs> tredje plats? <laughs> ja, en biljon. <laughs> <laughs> visst, den har inte nått varken Rogue One eller uh, The, The Force Awakens ja. i rena försäljningssiffror. Ja. Nu har den varit, inte varit ute lika länge som The, The Force ja. Awakens och Rogue One. Uh, men det ledde liksom till att de sa på internet och bestämde att den har inte har in några pengar. Mm. Så Disney har ju lagt ner all marknadsföring nu för nästa film. Så det kommer ju ingenting. Ja. Alltså story, de, har ju, de har räknat en Star Vil Vilka är de här människorna? Ja, som är det? Det, det är så lustigt för att på internet så blir de här som liksom, memesen på något sätt. Det blir sant mm. på något sätt. Liksom, någon börjar säga ah, han gillar inte den här filmen. Det hände i samma sak med Ben Affleck. Ja. För att han så här, var sur under en intervju efter Batman vs Superman. Och så, så jag sa, oh, Ben Affleck kan vi inte vara med i den här filmen. Har ni märkt det? Han gör de här filmerna mot sin vilja senare. Fast, fast det är, väl, är, det, kan, är det bara så att han är lack i en intervju är det inte ja. mer det om prata pratar om Batman-skådespelare som är lack så är det liksom eh, ja. hur dåligt dålig skulle man hata Christian Bale Batman är så ja. <laughs> okej okay. eh, och det finns ju mycket man skulle kunna prata om Star Wars The Last Jedi men alltså jag tror vi sa det i tidigare kast också, också liksom att behöver vi ens prata om den senaste Star Wars-filmen egentligen är det, är det liksom, har inte allting sagt som den redan som är det finns andra som säger ja. saker om det Som ja. ni kan ja. läsa och lyssna på Våras åsikter är inte lika bra som våra Nej. Men eh, Fråga Mark Hamill vad han tycker om det <laughs> <Ja>. <laughs> uh, På plats The Speakable Me 3 jag trodde, jag trodde det fanns, var, var, fanns flera av dem. Det, är ju, det, det, det Minions Minions. är ju i samma ja. kontinuitet, men ja. har ju inte samma nummer. Har ni sett ja. någon av dem här? Jag, jag har inte sett någon av dem, men jag får hela tiden höra av folk som har barn, alltså, vuxna och unga <laughs> barn, att, att de är kul även för vuxna. Och ja. fine i såna fall. Det är typ Steve Carell och sånt. Men i Despicable Me 3 så har de fått med Trey Parker, alltså Cartman i South Park. Ja. Mm -hmm. Och någonstans så känns det jättef Det Det på på 3 känns som en film som South rundligen grundligen skulle mobbat i ett avsnitt av South Park. Mm. Men nu är han med. Ja. Så nu, men det är, det är genialiskt för då kan han liksom undvika att bli mobbad i South Park. Ja, i och, sig, i och för sig. Jag undrar hur mycket pengar han fick för att göra det. Mm. Vad har vi sen? Spider-Man Homecoming. Ja, just det. Som är, som som är, är han... i kontinuitet med... Ja, alltså det är ju så. Sony äger ju rättigheterna till att göra Spider-Man-filmer. Mm. Så de hyr ju ut Spider-Man till Marvel. Det vill säga ägarna av Spider-Man. Till Disney. Nej, så Disney Marvel hyr Spider-Man ut av Sony- mot löftet att Sony förstår som distributör och får in majoriteten av pengarna det, det Disney får tillbaka är att de kan använda Spider-Man i sina filmer mm. men de måste typ så här skriva bara så ni vet så är det Sony som egentligen äger Spider-Man mm. men Sony äger ju då fortfarande Spider-Man och vägrar släppa honom och för att behålla Spider-Man så kommer Sony att fortsätta göra Spider-Man-filmer som mm. är i kontinuitet med aspekter utav Spider-Man Homecoming mm. men dock inte saker som de inte har rättigheter till mm. så det kommer snart komma en Venom film. Mm. där Spider-Man kanske ska vara med. Men vilken Spider-Man? Mm. i vilken värld? Men det viktiga, det ju är, vet, det vet, är, är att det är en film om Venom för alla jag ska Venom jag vet, verkligen här är åtminstone på 90-talet mm. men liksom <laughs> eh, sedan dess vet jag inte. Spider-Man Homecoming dock, som film är en helt okej. Okay alltså, jag gillade det. Jag tyckte den var, jag, mm. jag tyckte den var jättekul. Sen vad det Wolf Warrior 2? har aldrig hört den, talas. Alltså, den är inte lika bra som ätan. Eh, men det vill jag förklara det, att jag aldrig har sett. Vad känner man till? Jag, ingen aning. <laughs> okay. Nej. Vad var det? Jag... Det är kinesisk va? Ja, Chinese actionfilm. Den handlar inte om Sun Wukong. det är den enda kinesiska. Jag har, om ni undrar så är det jag fortfarande på att läsa på Färden till väster Ja, då var. två år? Stor succé i Kina. Ja och det är, det är ju lätt att man blir så här ja. så här västcentrerad ja, fan var fan var okulturell och vi Jens ja, ja ja jo men det det eller just specifikt Kina Om det är en film som blir stor i Kina Eftersom det är en så pass stor nation så har det... Ja, Och det är ju Hollywoodfilmer är ju rätt så, är rätt så... Mm. De, de förlägger ju en del bitar i, ja. I Kina just så att det ska slå mer i Kina. Batman åker till Kina Precis. Ja. Och, så det var, och det var väl någon av Iron Man-filmerna Som specifikt la till sen där Iron Man är i Kina Men de ser är bara med i den kinesiska Utgåvan ja. av filmen han står på Wikipedia så här, vilket är ganska intressant. Wolf Warrior 2, a Chinese film, became the first non-Hollywood film to be listed on the all-time worldwide top 100 box office. Ah, så, wow. wow, Wolf Warrior 1 måste ju ha varit så jävla bra då. Så. <laughs> ja. Måste se tvåan. Men, men har den ens kommit ut utanför K för Kina liksom? För det är inte som att jag... Jag vet faktiskt inte. Om du kommer att göra den nu kanske, när den har tydligen har blivit så... Mm. Så kanske de, bara, de släpper den som, om inte ettan har kommit ut, yeah. mm. släpper de den som, och så handlar de bara för Wolf Warrior. Och, sen, och, sen, och, sen, och sen, släpper de, sen släpper de ettan som Wolf Warrior Origins. <laughs> Eller Wolf Warrior 2, The Beginning. <laughs> ja, exakt. bra. Ja. Vad har vi sen? Guardians of the Galaxy, volym 2. Mm. Älskar den. Ja, jag jag älskar den, den var underbar det, det, det, det, Han som gör den är, Han klämmer in en massa 60-70-80-tals musik Som han tycker väldigt mycket om Så det, soundtracket består ju liksom av så här jävla mixtapet Av mm. äh, låtar från hans barndom typ. Mm. Och äh, i vissa fall så har de liksom Arrat om låtarna äh, lite grann så med, med lite fetare kör och sånt. Alltså ja. Jag flög nyligen väldigt långt. Jag såg filmen två gånger på flyget. Jag älskade att lyssna på musiken så mycket. filmen i sig säga så, så. men <laughs> så. Så de, de här omarrangemangen, är de lika bra som omarrangemanget av Come Together i Justice League? Nej. <laughs> Nej. Nej, inte alls faktiskt. De är mycket bättre. Faktiskt. Ah, okej. Okay. Ja. En film som inte är med på den här listan. Ja det är lite intressant Men. Men, Och sen så är det Thor ja. Ska man säga Ragnarök eller Ragnarok ja, jag, tror, ja. jag tror man får säga Ragnarok För att det har inte så jävla mycket med, med nordiska gudar att göra egentligen ja. Thor har mer med någon slags Marvel's Thor då alltså. ja, ja precis Men, Marvel's Thor har nog mer med med det var någon som påpekade att, att Han pratar ju som en gammal Shakespeare-pjäs mm. Snarare ja. med, på något sätt Så vi ska nu säga Ragnarok Ja mm. Wonder Woman. Sen kommer, det kommer en DC-film här ja. då, ja. Den enda jag har sett av de här filmerna på listan. Ja. Den är bra. Alltså den, den är, ja. Då, ja, bra. Och om man då säger då, först man säger, för att vara en DC-film är ja. den bra. Men ja. tycker ni att den, kanske att den är bra även om man skulle ta bort den kvalifikationen? Jag har sett den en, en handfull gånger. Alltså, Fyra-fem gånger. Jag, jag, jag, jag tycker fortfarande är bra varje gång jag ser mm. den. Det är väl det här, den, är den, den tappar på slutet. Ja. grann. Nej, det, är ingen det är absolut ingen perfekt film Nej. Men där, alltså mycket av det är nu hon som spelar Alltså Gal Gadot som spelar. Ja. Hon är, Jag blev glad varenda gång hon är i bild Alltså där är någonting med så Men det... jag visste inte att du hade sett den André Jo jag, sa, jag har sett den jag var, var, var Jättenyfiken på du som ja, är men Jag tyckte det var en av de bättre superhjält... Jag tror också kanske just för att den inte var så superhjältig Förrän mm. i slutet Då den blev sämre <laughs> så, Tyckte jag ja. um... Det ju, slutet är ju Då har ju Sack Snyder alltså bakom Batman vs Superman mm. Då har ju alltså kommit in och hjälpt till men Det är, han. <laughs> så, ja. ska, ja, det är det. viktigt att det ska ja. Poängteras ja. Eh, Och vi ser fram fram Hoppas att den får någon uppföljare så att, eh, det, det ska. Jag har hört något rykte om att Uppföljaren ska utspela sig på 80-talet I Ryssland Ja, hon ska jag ha varit uh, undercover sedan den spelades på under, efter, under första världskriget. Så hon ska jag ha varit undercover fram till Batman vs. Superman. Det ja. hade varit Askrut om varit undercover. Liksom. Kanske att du ska ha någonting med Charney att göra. Uh, det är inte så jäteorganiskt. Men, men man kan väl säga så här: Att vi väntar på Gadot. Ja? Ja. ja. Okej, okay, jag ger redan. Jag dig den. Ja. Ja. Det är inte jag som kom på den heller, jag har bara tagit den någon annanstans. Ifrån, men. Fy fan. Okej, okay, tänk under plats. Pirates of the Caribbean, dead men tell no tales. Och Skit, är skit. det, det, skit. det, det spontana tanken Jag är bara så här, gör dem, hur fan är de filmerna? Och så. Smörja, skit. Det är skit. filmen i ordningen. Bara, vi bara, fullständigt skit. Ja. Okej. Okay. Det var de Det var filmen. det, det var de filmerna som eh, skratta in mest pengar. Det är inte mm. det, det, Nej. Det de bästa filmerna. Några andra filmer jag kan komma på här. Eh. Vi kan pr prata om den Disney-filmen Som kom, kom ut 2016 Men eh, i USA Men i Sverige kom den ut 2017 Alltså den som heter Och, och som heter Vajana I Sverige, men som i USA Heter Moana Just det. För att det fanns en italiensk Porsche Som mm. hette Moana Som ja. hade namnet copyright i Europa Så Disney var tvungen att mm. copyrighta ja. ah. Men eh, Om man bortser från det var, var, Har ni sett den eh, filmen Ja, jag uh, och jag också. Och den är, den är jag tycker om den. Uh, alltså, det är var så här att det var liksom en väldigt alltså handlingen är ganska typisk Disney, men den är väldigt snygg att se på och den har liksom ja, bra musiknummer inklusive att uh, Dwayne Johnson sjunger en sång och det är liksom man tror inte att det ska bli bra då men det blir det. Ja, jag, jag det är mest det är musik jag tyckte var på med den här filmen, så. Annars tyckte jag inte den var så god. Jag, jag, jag tyckte storyn för att haft var det fem författare sådana, kunde ha varit snyggare. alltså det, Jag älskade hur de vände lite grann på Disney tropes och så här. Och, och att det inte var någon kärlekshistoria och sånt. Mm. Det, det, det tyckte jag om och så men hon alltså, är, är rätt mycket samma figur alltså samma karaktär i början av filmen Som i slutet av filmen mm. Och det, det behöver inte nödvändigtvis vara en dålig sak Det var ju en bra karaktär liksom. mm. Men det som slog mig förutom musiken Var hur, hur, hur Fruktansvärt vackert animerad den var. Ja. Alltså, rörelserna var, det, det var helt sanslöst. Vad snyggt det var. Och det, men det, är, samt, det är nästan att det är det man förväntar sig av Disney. För de har så mycket pengar och resurser. Och bra folk. Verkligen. Det är klart man förväntar sig det. Men det är, flera gånger så har ja. jag liksom tänkt, hur fan gjorde de? Alltså, det, ja. var, och, och, det var inte bara det. Alltså, designerna var snygga. Liksom, så för det, men rörelserna i, ja. i, i, i designerna. Jag tyckte det var fantastiskt. Man brukar alltid prata om det här med vattenanimationer, liksom, oh, vad bra vattnet var i den här filmen eller det här spelet och sånt där. Och eftersom det här är en film som utspelar sig på, på havet till största del. Så... När, de, när de gjorde Star Wars episode 1 yes. så kunde man inte animera vatten tillräckligt bra. Så vattenfallen på Naboo är ju salt. Aha. De filmade salt och så klippte de in det så det skulle se ut som. Ah, ja, okay. Vi har kommit en rätt bra bit Ja, precis. Dess. Uh, filmen Kong Skull Island kom också ut perfekt film. film har du sett den ja gud uh, det är det så lätt också jag är var... lite os osäker här var, var det var som V vad som hände, han Jag tyckte väldigt mycket om Karmiska äh, Lightning. Men jag skulle aldrig ställa mig upp inför, liksom, och objektivt säga, Hej, det här är en jättebra film. <laughs> ja. Jag har faktiskt sett den här filmen också. Sen på flygplan. Det, det är oftast det här jag ser nu. Ja. <laughs> men. Äh, I, jag tyckte den var värdelös faktiskt. <laughs> jag hatar den. Jag tycker bara skit jobb jag titta på. Den. Äh, ja, det... ja. Så är det ju ibland. Jo. Jag, jag, jag kan säga inflyt att jag gillar den väldigt mycket också. Men det kanske har att göra med att jag tycker... Jag är en av, ty av oss tre som faktiskt tycker om också King Kong versus Godzilla. Den gamla eh, filmen. Ö överskattad, överskattad. Mm. Eh, filmen The Mummy. Okej, okay. okay, så här Hela världen hatar filmen The Mummy. Mm. <laughs> Utom jag. Jag... jag, jag det är den inte bra, men jag, inte, jag, jag förstår inte riktigt varför alla tycker att den är så hemsk. Jag bara... Den är ju inte Batman vs. Superman. Jag bara, den har en handling. Handlingen är inte bra, men den har en handling. Om man, om man säger så här, skulle du... För nu har du, nyheten kommer också, om det var i år, att de har lagt ner idén om att de skulle göra då, The Dark Universe, ja. alltså göra ett antal sådana här monsterfilmer som skulle vara i samma universum. Men det, de, de, det har de lagt ner, ja. idén på nu där då, efterna. Så jag skulle bara fråga dig, Jönsson, skulle du velat att de skulle ha gjort det? Ja, det vill alltså, jag. Av flera anledningar. Den primära är att Universal skapade shared universe-konceptet mm. tillbaka på 40-talet ja. när de klämde ihop Frankensteins monster och Dracula i, ja. i en film. Liksom. Så det hade varit intressant att se det gå he hela vägen. Liksom. Ja. Men, men, men jag fattar att den inte sålde bra Den, den var inte en bra film nej. Men den hade vissa snygga grejer Och det var vissa grejer som var bra och så. Här. Alltså, den var, den var okej okay. Men det var väldigt många som sa att det var den värsta skit de, var, insett, Vad så. tyckte Tom Cruise Om filmen? Ja, Tom Cruise, jag, hade, jag, jag hade klarat mig helt utan Tom Cruise. Nej, nej, men jag, det... tänkte, jag tänkte fråga Har, har de haft intervjuer med Tom Cruise Där han säger att han hatade filmen Och sen så har de nörrarna kopplat <laughs> alltså, Jag försökte referera till Det var inte hans Var nu huvudpersonen de mummy heter, sa han när ja. han läste manuset. Ja. Eh, och sen så vi har pratat om Wonder Woman och sen så kom den kom inte med på topplistan men Justice League eh, av DC där då där de, Wonder Woman är med där också. Ja. Eh, och ett antal andra eh, superhjältar Batman, Superman. Eh, ja, alltså det var ju det The var Flash och eh, Cyborg och vad är det med Aquaman. Aquaman. Ja, precis. As alltså, Zack Snyder skulle göra den också, men mm. så väldigt tragiskt, det är inte det är inte kul på något sätt hans, hans dotter Dog. Mm. Så han hoppade av Projektet Fullt begripligt liksom. mm. Och de, DC tog tillbaka Joss Whedon som en gång har jobbat på DC Men de gav honom inga pengar Så han gick till Marvel och gjorde världens mest då Framgångsrika film mm. DC bara Kan du inte komma tillbaka till oss mm. <laughs> Och han, det han gjorde i princip för Filmen var ju i princip på och mm. <laughs> Spelade in nya scener där, där folk sa skämt och sånt mm. Och klippte bort lite så här. Jag vet inte, när där folk kissade i burkar Och sånt där, jag vet inte Nej, det är ingen särskilt bra film Objektivt Men jag hade så fruktansvärt låga förväntningar Så att den bara hade ett narrativ Som gick från A till B till C och att Wonder Woman var med Och att folk log ibland, räckte För att jag skulle ge den en tumme upp Jag minns, Fred och jag sa tillsammans, du var rätt besviken Ja, jag, jag, jag är en sån här Konstumerare som, som tycker att det finns Intressanta teman kanske I de här, vad ska jag säga då I sup, äh, heter han Man of Steel Och i Batman vs Superman Så att, Och jag var kanske på något vis, jag vet inte Besviken på att de här intressanta teman inte hade lika samma del i den här Justice League Men jag kan ju, jag kan ju hålla med om att Alltså den är ju bra på, anna, på, på de andra sättena. Alltså. Alltså, de här intressanta temorna jag kan också tycka det. Alltså, mm. och jag vill hålla ju att det finns bara grejer i Man of Steel. Men de hade två filmer på sig mm. att på något sätt få fram dem mm. och istället så la de liksom oerhört mycket tid på en scen där ut och petar in en godisbit i truten på mm. en senator. Ja. De, de, de, de, om de ville göra någonting av det här Så hade de gott om tid på sig yeah. Batman vs Superman är typ tre timmar lång Och den har ingen handling Men så ja det, det så mig, ja, Jag tycker att det var det rolig film Justice League hela egentligen Men Och så som sagt pricket över re, i eh, Remixen av Come Together och, för slutet, här. Den har nog aldrig gjort så bra <laughs> Det hade ju gjort en remix av Come Together Nej <laughs> som... <laughs> Det har kräkts lite i min mun <laughs> Vad har vi med då? Men vi kan ju säga så här: generellt, alltså, tror ni att Marvel har ju varit då, de som har gjort superhjälta här nu, som har varit väldigt bra sammanhållet. Och så har liksom DC varit på andra platser och halkat efter. Ja. Tr tror ni att DC kan komma ikapp nu lite grann? Kanske? Om mm. de har haft Wonder Woman som var bra och Justice League ja. som var hyfsad? Om, om man ska vara superkrass så behövde Justice League-filmen tjäna typ tre gånger så mycket som den gjorde mm. för att DC skulle så här, våga göra någonting. Och den kostade ju massor. Alla de här reshootsen som Joss Whedon insisterade på kostade ju jättemycket. Ja. Bland annat fick de ju ta in Henry Cavill Som spelar Superman Och datoranimera hans ansikte För att han hade ju en mustasch till en annan film Som det här andra filmbolaget Inte lät honom raka bort Så det, först var idén att DC skulle Han skulle raka den Och så skulle då Warner prösa för att animera På en mustasch mm. <laughs> i den här andra filmen Men de sa nej det vill vi inte Så massor av tid har lagts i Justice League-filmen På att sudda bort hans mustasch och animera in en överläpp på Henry Cavill och vet man det så ser man det direkt jag visste inte det nej. så jag tyckte bara, varför var, var ser det. han så konstigt <laughs> vad är det i hans ansikte är, ja. det, är, det, är, det, är, det, är det för jag tror av 3 d säger vad är det smuts på honom nej <laughs> det, det. <laughs> jag, jag tycker då, då är att de skulle, skulle ha kört, men okej, okay, nu står man tillbaks han har gjort liksom en mustasch <snar> jag kan kanske ha skägg till. Alltså, en vi, av vi de kan... bästa aspekterna av det är att Gillette, rockbladstillverkarna, vara huvudsponsor till filmen. Det är en av de bästa. Ja, det är ju Eller så hamn, de hade som liksom gått vidare med den klassiska DC-traditionen eh, som många andra DC-karaktärer på film har haft att eh, måla över mustachen. Ja precis, det var Cesar Romero visst ja. ja, ja. och, och var det inte Riddler också Som eh, han vägar också raka oss sin Mustafa ja, ja precis, Frank Gorshin var ju Riddler i, typ, ja. i, i, För det mesta Men i allra sista avsnittet så var det John Astin, alltså Sean Astins pappa och Han eh, spelade Gomez Adams ja. eh, Som har Mustafa och, och då ville han inte raka bort sin ja, Så det finns en tradition inom DC Med, med Mustafa klädda Figurer som egentligen inte har, ska ha det Kan man säga det är ju ja. för Tom Selleck ska ju spela Superman i nästa. Ska han nej? <laughs> han kan ju inte ha <laughs> ja, Det hade Han får bra. vara Jorel då, tror jag. Ja, det är ju bra. Eh, lite lite fler filmer som jag har kommit. ihåg gamla eh, Blade Runner 2049. Eh, har ni sett den? Nej. Jag har aldrig med sett den. den. Jag, jag rekommenderade då eh, att det är ganska bra att se den på bio. Just för att den, den är liksom en... Alltså, Väldigt kraschul musik. Väldigt som storslagna på något vis. Alltså, man, jag, jag tror att det är en biofilm som jag säger. Får en väldigt bra tjänst specifikt på bio. Men det är mycket som menar att det är jag som är konstig i huvudet. Men att, det... jag, jag tror det. Ja. Det, det var för argligt. Jag ja. har aldrig sett den. Liksom. Ja. Det, man, jag ville inte gå själv och jag försökte styra ja. upp. Men det inte med mig folk. Jag, jag, jag tror att det, det är så här. som må, många säger åsikter om det är som liksom att Det, det, det, hade, det var ju kanske så här en med det. Var, varför göra en uppföljare till Blade Runner? Alltså det... Blade Runner i sig kan man diskutera jättelänge om den är bra eller dålig de flesta tycker att den är bra naturligtvis men alltså, det är en väldigt omtvistad film på många mm. sätt men alltså, varför gör du en till Blade Runner? okej, okay, här är en uppföljare till Blade Runner den är, såpa, den, är, den är mycket bättre än vad vi kunde ha förväntat oss eller? det hade kunnat vara mycket, mycket sämre än det här och den här är ändå väldigt den är väldigt trogen, alltså Blade Runners teman det kommer med några nya, intressanta idéer och den är lite sådär, här titta, här är som får med igen biten och, Kommer ni ihåg den här scenen från den gamla film men, men ändå inte, inte för mycket sånt. utan... Eh, inte Force Awakens nu. Nej, precis. Nej, precis, absolut inte. Och sådär, för, för att vara en Blade Runner-uppföljare så är den allt man kan önska sig. Jag eh, glömde det del filmen. Lego Batman kommer jag också. <laughs> jag, jag, jag såg Lego Batman på bio. Mm. Eh, den vill ju väldigt gärna vara en, le en Lego-film. Ja. Den, den vill vara Lego-filmen. Ja. Eh, i mina ögon så lyckas den inte riktigt, för en av liksom, genierna i Lego-filmen är just att den är jävligt snabb och jävligt kvick liksom, i både animation och i skämt. Mm. Ja. Men den vet också när den ska vänta, så att skämtet hinner landa. Ja. Och det, lego man jag skrattade jättemycket, men många av skämten går så snabbt som man hinner inte reagera ah, okay. på dem Och det kunde jag tycka att det blev lite synd, för då kändes det som att man missade stora aspekter av filmen. Ja. Men om man är ett barn, som jag misstänker kanske är huvudpubliken till den här filmen. Möjligen så kanske man har eh, bättre på att hänga med. Det är kanske bara jag som börjar bli gammal. Exakt, katt hår i skägget och så. Det är precis, vi pratar med det innan. Eh, och så på tal om skägg eh, Logan. Hej eller Logan. Han har luggskägg va? Gör det han? Ja ja. inte mustasch. Nej, det är ingen, en är i det är skägg. Han hade en mustasch till skäget? Ja. Ja. Okay. Väldigt för som det är väldigt för som inte har, har som bara har skägget och inte mustaschen. Ja, det är lite svårt att få det att se snyggt ut. Abraham Lincoln han hade väl inte med staff. Nej ja, precis. Han är ju den som lyckades. Ja, precis. Träffade Logan Abraham Lincoln tror ni? Han är ju han är sådär, man säger att Logan är ju en, en sån här odödlig som har levat väldigt länge och varit med i många krig. Så ja, kanske... Gissningsvis. Ja. Så jävligt konstig film. Nu är jag. Abraham Lincoln Vampire Slayer. Ja, just det. Den är, den är inte från det, men det är en väldigt intressant jag har också sett den. Ja. <laughs> va, va, var den bra Nej, alltså, men den var, den var, den var, var, var Precis så för, bra som du förväntade ja, Vad förväntar tyckte. man sig av det liksom ja, det. Och Utifrån det så skulle jag säga att den är vad man förväntar sig ja. uh, det... Men ska, vi ska inte gå, gå för långt från ämnet här då. Nej, men, uh, nej. Uh, och Jag har uh, aldrig sett filmer från uh, Nya filmer så nej, jag, jag om jag, gamla film. Jag måste säga att varje gång du har sagt att du har sett en film I den här kasten har jag blivit förvånad <laughs> ja. <laughs> För om man gör en så här geno så Genomsnitt av kaster så det vanligaste du säger i filmstationen är att jag har inte sett den. Jag går aldrig på bio. Kan, Skulle du, du lägga sånt nyårsluften nu att du verkligen ska börja gå och se på filmer? Eller? Det har du gjort typ tre år nu. Ja, men jag, men, jag, började, jag har ju sett några filmer. Du, du började leva upp till det. Det, är, ja, det, är ja, bra. Ja, det kan vara att jag har sett någon till film. Jag får kolla min listare. Eh, sen filmen eh, War for War for the Planet of the Apes. Lite otymplig titel. Anser jag. Men... Ja. På, på svenska så heter det väl bara planet, planetstriden eller någonting sånt där, tror jag. Ja, de svenska titlarna funkar inte så här jättebra. Nej. Äh, jag såg alla dem, eh, alltså när den kom ut på B.A. War for the Planet of the Apes mm. så såg jag för första gången de nya de, de, de, de, de, de nya avfilmarna. Uh, liksom, så vi, det blev ett maraton där en film yeah. om dagen. Yeah. avslutade på, på, i biografen och jag var helt uh, galva. Jag tyckte de var fantastiska. Yeah. Uh, mycket, mycket bättre än vad de har någon rätt att vara yeah. någonstans. Så det är fantastiskt att se hur duktig Andy Circus är. Mm. Uh, alltså, är, är. Det är det här han, han gör. Liksom. Ja, det. Alltså, nu, det, folk måste ju veta Andy Circus finns ju inte på riktigt. <laughs> utan han, han finns ju bara i, i, i datorer. Han är en dator <laughs> uh, Men, men, men, men Vad bra han är för han inte finnas på. Riktigt. Ja, jag, jag tror att det, jag har inte sett de här filmerna, men jag tror att den bästa argumenteringen, det var någon som skrev en som liksom att jag tycker inte om de här och jag på planetfilmerna och så la han fram en massa rationella argument och så här, det är liksom, det är den där. Och då så svarar en annan person med att ja, det är väldigt bra argument du lägger fram här, men och så lägger han fram en GIF-animation av en apa ridande sin häst med ett maskingevär i varje hand avförgörande sig dem. Det är mitt motargument. Ja, ja. Och Tycker man om det? Så är... De har verkligen ingen rätt att vara bra med sådana titlar med såna premisser. Men de, de, om man bara accepterar det så är de jävligt bra. Mm. Alltså, fan John Lithgow är med den första. Han är ett magiskt. Mm. Alltså, han är ingen James Cromwell, men <laughs> vem är det? Liksom. <laughs> ja, absolut. Har vi några kvar? Ja, ja. Några, några stycken. Alien Covenant. Scheet. Bra. Eller... Fullständig skit Scheet bra. Sämsta piss jag någonsin sett. Sämsta piss bra. Ridley Scott har nu lagt ner sina uppfölj planerade uppföljare. Har ni? Ja, tydligen. Det det uh, ja, eller så, ja men bra, det alltså, igår. Bättre än förra. förra. Uh, inte lika komplicerad att hänga med i. Det, det känns som att de, bör, de börjar mycket med liksom att, okej, okay, nu ska vi förklara vad det var egentligen vad som hände i Prometheus. Uh, och sen så försöker vi göra samma sak, fast vi gör det lite tydligare den här gången. Typ. Självgod smörja <laughs> när man, man följer 10 till 15 fullständiga jubelidioter bete sig som jubelidioter. Precis, ju som, i Pr jag, precis som i Prometheus. Som i Prometheus. Ja. Och sen så hade de klämt in en liten snutt där de rippar den första Alien-filmen precis i slutet. Och den användes helt och hållet i trailerna. De sitter 10 minuterna, det är hela trailern. Man är så jävla lurad när man kommer in. film. Men, men Alien kommer ut ur en annan del av kroppen. <laughs> Yeah. Michael Fassbender pratar med Michael Fassbender yeah. i två solida timmar. Och så kysser han sig själv. Yeah. Och säger att no one can understand the lonely perfection of my dreams. Fullständig skit. Skitbra. <laughs> vad var det jag du också, jag också <laughs> <laughs> Vad tyckte du? <laughs> Vi vill gärna veta vad du tycker. är väldigt nyfiken. Ah, mitt emellan. <laughs> <laughs> ja men det är bra. Ja. <laughs> Då har vi alla baser... Jag tyckte det var rätt tråkig, faktiskt. Till tyckte när Michael Fassbender pratade med Michael Fassbender... ...satt jag och verkligen så här hoppade i min stol... ...håll käften, håll käften, håll käften, håll käften, håll käften, håll käften... Men Michael Fassbender är ju en bra skådespelare. Jag älskar Michael Fassbender. Så tänk dig här... Men i så fall, om du älskar Michael Fassbender... ...och här har du två Michael Fassbender i samma film. Det är mer av en god sak. Är inte nödvändigtvis bra... Uh, ja, det får vi, se. ja de vi, vi får kvar? skynda oss igenom uh, Valerian and City of the Towers and Planets Inte så bra som serien kan vi väl säga uh, Du har inte läst serien men Nej. du tyckte heller att den var så bra Nej, är, när, när huvudpersonen inte pratar så ja. <laughs> Absolut, då kan jag tänka mig att se det uh, Två filmer vi har pratat om tidigare Dunkirk och The Dark Tower ja, uh, de ja, de vi tidigare vi ja mm. uh, Och så avslutar man naturligtvis med Triple X, The Return of Sander Cage det Det vi, vi spelar låt kör Ska vi jönsa framåt Oh yes. Particle man, particle man, doing the things a particle can. What's he like? it's not important particle man, Is he a dot or is he a speck? When he's underwater does he get wet or does the water get him instead? Nobody knows. Particle man. Triangle man. Triangle man Universe man, universe man, size of the entire universe man, usually kind to smaller man, universe man. He's got a watch with a minute hand, legendary Oh, oh, oh. Ja, jag måste jag måste, jag måste samla mig lite grann Fan vad bra det är ah, Förlåt, vi fortsätter. <coughs> ja, ja vi, vi, vi snackade om film mm. Men vi skulle snacka lite grann om tv också Vi kan ja. inte snacka så jättemycket om det Men Nej. det är ju lite grejer som har ja. kommit under året Den här nya Star Trek-tv-serien Star, Star Trek Discovery har jag inte sett, men... jag har sett Det är en säsong, jag har sett den ja. den, den är helt okej okay. Så, vi, vi, vilken Det är också att det är en specifik nedladdningstjänst som man måste titta på den på. Då är det Netflix. Det är Netflix är det Netflix som gäller. Ja. Okej, okay, jag, jag tror att i USA så är det inte Netflix utan där är det typ Paramount som, är, nu spekulerar jag lite det kanske inte är så, men att det är Paramount som äger Star Trek och att de skulle ha sin egen ja Det är det inte, det är Netflix. I... Netflix är det. Okej, okay. okay. <laughs> hur, hur är den? <laughs> Helt okej, okay. den är den tar sig själv på enormt allvar. Mm. Eh, och eftersom det är Star Trek och handlar om folk i pyjamasar i rymden så mm. blir det lite mycket att ta eh, efter ett tag. Men det är ändå på något vis bättre... Alltså om de hade tagit... Jag vet inte. Alltså, tagit... Jag menar inte att de ska göra den larvig. Absolut. Absolut inte. Men det är rätt många avsnitt där allting är väldigt mörkt. Och ja. det är väldigt mycket seriösa ansikten som tittar in mm. i väldigt mycket kameror. Mm. Och Samtidigt som är de har pyjamasar. Pyjamas. Långa, långa sekvenser där det är massor av Klingons som bara pratar Klingon. Ja. Och det är bara ära och kapla. Och att de har ihjäl varandra. Och det, det, det blir lite mycket den är inte dålig. Ska du spela i lite nice, alltså så, men ja. men ja, den kunde gått för att vara lite gladare. Ja. Eh, på tal om gladare då? Just det förresten. Och vilken var det då som den var på? Då är det Netflix. Tack ska jag Netflix. Skriva, skriva upp så här. Då, ja. eh, men på lite gladare. DuckTales. Woo! Mm -hmm. och, är det, har haft premiär. Den nya tecknade DuckTales. Den har inte jag heller sett. Inte jag heller. Ja, ja, ja. Så vad tyckte du de om Den Den är... He <laughs> den är helt okej okay. Alltså, den är verkligen Den är helt okej okay. alltså, den, den, den är kul och den är modern Och den är precis vad den behöver vara mm. Tror du att bar moderna barn kommer att gilla den? Jag tror det mm. Jag tror att moderna barn vill ha någonting annat än vad vi ville ha på mm. 80-talet ja. Så jag tror att Moderna barn, ja, jag vet Fan Vad med omoderna barn Vad, vad, vad, Nej, men, vad kan titta vad, vad, vad jag menar att det, Någonting som gjorde Och jag tycker vi ska prata mer om det, det när vi kommer till Årskrönikan 87 Det vill säga Den nästa års ö, krön, ö, ö, ö, krönika, krönika, mm. Men En sak som den original Daktiv-serien var Var att den var väldigt tidlös Alltså precis som Karanka serien Att nu spelas det något sånt Fiktivt 50-tal-ish mm. Liksom ja. Men det kan vara närsom Liksom ja. Uh, och det är inte moderna DuckTales. Mm. Det är väldigt, väldigt mycket smartphones och väldigt de, mycket... De har väl introducerat en ny skurk som är IT-miljonär? Ja, precis. Alltså så här start-up-miljonär ja. liksom. alltså, är Väldigt, väldigt, väldigt modern också. Skämten, referensramarna till skämten är moderna. Mm. Uh, det är väldigt mycket pop liksom. Och de gör det bra. Men det är det jag menar med mm. att DuckTales, den gamla serien... Som kanske inte var perfekt alltid. Absolut inte. Men den behövde inte riktigt det. Ja. Utan den var mer klassisk kalanka serietingar. Alltså, ja. så på så vis mer Barksig. Även om den här ja. har tagit mycket mer referenser från Barks än ja. visuell design och så vidare. Men ja, det, den är helt okej. Okay. Vi, vi håller tur med att Darkwing Duck kommer att dyka upp någon gång. Ja. Det, kommer, det kommer han med största sannolikhet. Ja. Det, är ju, det är ju. Vad heter det? De har gjort ett Shared Universe ett ja. av Disney's Saturday Morning-serier. Ja. <laughs> så att. Både St. Kanad, Darkwing Ducks hemstad Spoonerville, Longbens hemstad Och eh, mm. Vad heter den? Cape Suzette Alltså Talespins Baloo's hemstad In, Och då jag pratar pratat ja. inte om än Baloo Baloo som pilot Allt det har, har droppats. Ja. Eh, vi kan prata om Doctor Who Där när det nu har introducerats en ny eh, skådespelare Som ska spela Doctor Who och Som ju är en kvinnlig skådespelare Alla de tidigare har varit manliga skådespelare ja kommer inte ihåg vad hon heter, fan också. Eh, hon, hon, var med, hon var med i filmen Attack the Block, eh, som är en av mina favoriter. Eh, där även John Bojega eh, som ja. är med nästa av oss. Med. Men hon har, hon har inte gjort så mycket. Eh, hon var med, hon introducerades precis i sista sekunden av eh, julspecialen mm. som kom nu eh, den eh, 25 december. Mm. Och, det, ja. och naturligtvis, det alla har diskuterat det är ju det faktum att hon har en piercing i öret. Är det det? Ja. Yeah. <laughs> det har jag faktiskt missat. Nej, men hon har, jag tror att hon har en piercing i örat. Jodie Whittaker, tack så mycket. Jody, Jody Whittaker, ja. det uh, Och avsnittet heter Twice Upon a Time och uh, det är den tolfte doktorns sista avsnitt mm. och uh, i det så är uh, David Bradley med och spelar den första doktorn ja. och David Bradley spelade ju William Hartnell mm. i tv-filmen mm. uh, An Adventure in Space and Time Där han då spelade skådespelaren mm. Som en gång spelade mm. den första doktorn nu är det full circle mm. Nu spelar han faktiskt den första så han doktorn spelade, Först så spelade han skådespelaren som spelade den första doktorn Och nu spelar han den första Ja, Precis Ja, yeah. faktiskt, exakt så eh, Och det var eh, även Steven Moffat eh, Författarens sista avsnitt och det var många särskådisar Som gick av, eller många i produktionen som gick av Så att när den trettonde doktorna, alltså Jodie Whittaker, Startar så kommer det vara väldigt mycket ny, ny mm. Kula, vilket förmodligen är en jättebra sak ja, det... Men vi kan inte veta för att vi, Hon var med i tre sekunder Precis ja. i slutet, så att we don't know Men vi ser fram emot det Ja uh jag har, jag har vä väldigt snabbt att den här <coughs> tv jag vet inte om den har haft premiär på tv men att den heter Forces of Destiny eh, som ju är då en Star tecknad Star Wars serie väldigt korta avsnitt eh, som handlar som lägger fokus på de kvinnliga karaktärerna i Star Wars vilket ju man som liksom, spontant tänker man att det är inte så många kvinnliga karaktärer i Star Wars Överlag det blir många låga avsnitt ja precis men de har ju även haft med som liksom karaktärer som har varit med då i The Clone Wars serien och i Rebels och så vidare, och så var, varje avsnitt handlar om en av dem men något, <coughs> det är väldigt intressant för att de, de lägger liksom fokus på att det är någon liten händelse ofta som händer mellan händelserna i filmerna så att det kanske är, medan de åker från en planet till en annan mm. så händer någonting om ombord på Millennium Falcon som de då måste göra någonting åt eh, till exempel eh, alltså inte så jättebra hög budget på animationen och sådär och Eh, väldigt korta, enkla små handlingar som där, men alltså helt okej, okay, anser jag Jön, som du har sett några avsnitt av det jag som... det är helt, det är helt ja. jag, jag blir inte alls lockad att se mer men det var och, så, och så finns det naturligtvis en tillhörande läxak-serie specifikt med då dockor för, eh, för kanske då främst riktar sig till flickor med de kvinnliga Star Wars-karaktärerna även av de manliga som dockor där också Chewbacca till exempel eh, så jag kan ju rekommenderas skulle jag säga om man är intresserad Det finns lite lustiga poänger I den här var Men vi behöver inte lägga mer tid på det kanske Nej ja, vi får springa vidare Vad är nästa ämne? <skratt> TV-spel ah. Och då är frågan Har, vi, har vi spelat några nya tv-spel i år? Några spel som kom det, 2017 Jag köpte ett PS4 Bara för att kunna spela Battlefront 2 men mina åsikter om Battlefront 2 kan man gått läsa på forumet Så och, vi lämnar det där och ja, på bloggen ja. eh, Och jag kan ju säga det att jag är som vanligt Att jag har inte spelat några spel från 2017 Utan jag har bara spelat gamla spel Många gamla spel men inte något som är relevant för det här då eh, Ande har mm, Jag tror inte jag har spelat några Några från detta år Nej mm. Men sektionen alltså, är alltid den bästa. Ja. Har, har, ni, har ni sett eh, ett spel som kom i, i 2017? Det var ju det senaste Wolfenstein-spelet. Wolfenstein som är en spelserie känd för att ja, de, de, de ursprungliga spelen utspelades under andra världskriget och att man då var liksom en amerikansk soldat, BJ Blazkowicz som eh, slås mot eh, nazistsoldater och löser uppdrag och sådär. Så, men sen som de senaste wolfenstein spelen, så har de liksom utspelat sig en nu kommer det här skämtet som vi kanske hör tidigare i andra sammanhang kring Roselstein. Att det utspelar sig i en bizarr alternativ nutid. Där nazisterna har tagit över och marscherar på våra gator. <tryck> <tryck> <tryck> ja, men det är det det, det det handlar om. Alltså att, liksom, na, den klassiska historien. Tänk om nazisterna vann andra världskriget. Och så måste man då slåss mot dem i nutid där de styr. Vilket ja, som ni förstår har ju vissa... Politiska paralleller med hur politiska vattläget ser ut nu för tiden menar vissa. Och det är vissa som har blivit. Men, men, precis, för det är ju det. Det har varit lite sura minor på marknadsföringen. Ja. Ja, här är ett spel som handlar om slåss mot nazister. För så, och så det är som, ja, ni försöker vara politiska nu. Va? Ja, precis. Men Wolfenstein har alltid, ända sedan 80-talet, ja, handlat om att slåss mot nazister. Om det kommer liksom en 50-ningarna Jones-film, och den ja. också spelas under andra världskriget, ja. och Indiana Jones säger Nazis, I hate these guys. Så ja. är det också bara, hör, hör ni? Nu tycker jag är väldigt hatiska här. Ni blir väldigt politiska kan inte läcka något med det. Så <laughs> uh, så so, so det är intressant uh, och lite såligt att det är ett spel som Ursonstein är kanske relevant. Uh, <laughs> Men ja. Uh, yeah. Så andra håller på att skralla ja. på en. Nej, nah, jag kollar bara igenom listan över, över spel uh, som jag har spelat. Men jag hittar inget från Pokémon, har det kommit någonting... Just det, kom ju, det, det kom ju nya Pokémon-spel bara ett år efter att Sits kom nya Pokémon-spel. Sun and Moon var det förra hösten men nu var det Ultra Moon och Ultra... Eller vad var det? Ja, det var Ultra Sun och Ultra Moon. Mm. Vilket är väldigt fantasilösa titlar. Ja, och tydligen så tar de sig i helt nya riktningar, vilket naturligtvis är en stor, fet lögn. Mm. Jag, jag blev... Just att de nya spelen kom så snabbt gjorde mig helt Helt ointresserad av att spela jag, jag har släppt det helt och hållet jag, jag pallar fram inte länge Nej, jag har inte ens läst någonting om, om de här nya spelarna Ehh, Troligtvis det, det, Jag kommer nog alltså, Jag ska inte utsluta att jag någon gång kommer att Köpa dem om jag någon gång får ett sug igen Men ja. Det är ingen chans den, den risken minskar jag, jag ska säga en sak som gav mig ett litet litet litet litet, litet skurkade tydligen Giovanni från de första spelen. Jaha. Och det går mig lite så. Ooh, Det är det också så. Ja, men det, kom, det, kom, det är säkert skitande. Ja, det är ju det. Alltså det, det kommer att alltså, hålla samma kvalitet som alla andra Pokémon-spel, ja, men inte, är det? Inte, inte ger någonting nytt. Det är väl liksom... Ja, Trött på nu, ja. ja. ja. Um, jag tänkte vi kunde gå igenom en lista på Wikipedia som vi gjorde förra året också, vill jag menas. Ja. Um, över några av dem som har fått högst betyg ja. istället. Och Nintendo Switch kom ut. Ja, just det. Förra året. Och det spelet som jag tror fick många att köpa en Switch var ju det nya sända spelet, Breath of the Wild. Mm. Är, det, är det någon som har provat det? Mm. Jag har Någonting hört annan. jag har hört många som har pratat om då det, att det är, det är som Nintendo försökte göra den här grejen som de här, vad ska man säga, Elder Scrolls-spelen. Det mm. kändes alltså att de har en en stor, jättestor öppen värld som man kan utforska hur man vill och man kan, vill man göra huvuduppdraget så kan man göra det, vill man inte göra det så kan, finns det massor massa andra saker man kan göra. Mm. Och då försökte de göra samma sak med Zelda och de lyckades väldigt bra med det, anser jag. Alltså, Kanske till och med bättre än vad Elder spelen lyckades med det. Ja. För alla vänner som jag har som köpte Switchet och köpte det just för Zelda och alla har varit Helt positiva till det liksom mm. Jag har vet, inga specifika grejer dock Men jag har, sociala medier har ju bara fått höra Positiva saker liksom mm. Jag har fått en känsla att många av de, mina vänner som eh, Normalt sett inte köper Nintendo Konsoler Köpte en Switch mm. och spelade mm. det här spelet eh, Så pass är det med. Jag tror, jag, jag misstänker att det nog har att det ser väldigt bra. Jag mig, jag, jag tror att det är så att det senaste gången som det liksom någon köpte en nintendo så specifikt för att det nya Zelda-spelet kommer att vara så bra. Jag tror det var Nintendo 64. Bra, där, var det, där var det också så att det var det nya Zelda-spelet som nog fick mycket uppmärksamhet där. Jag fick spela lite Switch över jul. Spela Mario Kart eh, lite grann. Och, och det, var, det var väldigt kul. Mario Kart är kul. Det är inte mm. så, det, det, ja. det är ju samma spel alltid. Ja. Men, men, Handkontrollerna är jättesmå mm. Så man kände sig som en, en jätte När man mm. satt och spelade Var de, de sköna eller inte? Då, det var inget fel på dem Jag kan mm. tänka mig att just eftersom de var så små Att det blev störigt efter ett tag mm. uh, För det kände jag lite grann det här men det är korta perioder jag spelar var det inga problem. Men det, det kan funka bättre när man klickar i den här ja, det, det, det, Men det var, det, ju, det var ju två som spelar mot varandra. Mm, liksom, så och det är ju det som är gimmicken med idén gimmick med, med Switch. Det är, liksom att det är en stor handkontroll men sen kan man bryta av den i två delar ungefär. Ja och han som hade köpt det han, han, han, var, han, var han var helt såld på det. Liksom. Han hade suttit och spelat liksom, hela dagen på morgonen liksom innan han skulle till skolan liksom spela spela spela så skulle han skulle han ta då var han inte i skolan så då bara han loss och så fortsatte han spela. Just det man kan, man kan bära med sig kontroller kontrollen som är lite skön Ja och det, han var helt han var helt över det vilket jag definitivt kan begripa. Mm. Jag tänkte bara snabbt liksom nämna några av de här spelarna ja. eh så också vi stannar om ni är något ni vill prata mer. Ja. Super Mario Odyssey uh, också Switch. Ja, anses också vara sådär där liksom, många även fast det kom ut liksom, precis, precis kanske innan året tog slut. Så är det, som är, det är många det årets spel liksom, mm. Äh, mm. bättre än allting annat och vilket vil, vil, vil, ju vil, man... Månaly istället för på stjärnor i det spelet alltså, man det... har det i ny skapande tar bara ja. helvete. Ja, nej, men alltså, jag, jag, det, det jag tänker liksom spontant det, det är nästan som att det, det, det är ofta man har rätt men det är ofta man också brukar säga att det nya Mario-spelet är det bästa spelet mm. någonsin mm, och så, men och, det är ofta som det är rätt att Mario 3 Jättebra. Mario 64 är jättebra. Eh, Mario Galaxy jättebra. Notera att jag hoppade över Mario Sunshine där. Men det, det, det är okej. Okay, men inte superduper bra. Eh, har jag hört. Jag har inte spelat det. Eh, men i alla fall det här. Sitt liksom bara kastar ur det er åsikt. <laughs> <när> man... <laughs> mm. ah, jag, jag vet. Jag skäms. Ja. Men, men i alla fall så är just att Mario-spelen. Mario ofta är det så att man hör det liksom med varje nytt Mario-spel. Att det, det är så bra. Och ofta så har de ändå rätt om det. Vilket är ju imponerande. Mm, Verkligen. Persona 5. Mm. Jag har inte spelat något av de här spelen men har, de förekom ofta på såna här listor ja. väldigt högt rankade spel. Men... Divinity Original Sin 2. Ja. ja. Uh, ja. Nix. Okami HD. Det är alltså nyutgåva av ett gammalt spel fast med ny grafik. Ja, vi behöver kanske inte gå in här alla är rätt låg. Men jag um... se här. Uh... Ja, är, mean, Undertale har talat om ja. men... många utföljare många, liksom Undertale också från några år sedan men det är en ny utgåva liksom ja. av det sån där, så att, Injustice 2 har jag köpt, jag inte spelat det så det är ja, kombinans ja, när du väl spelade så är jag nyfiken på att höra vad du tycker om det ja, jag eh. antagligen inte tycker om det Nej, mm. men jag är ändå nyfiken ja, jag tyckte inte om ett, men varför han köpte två <laughs> ja. Wolfenstein 2 har vi ju redan pratat om här och, ja. och XCOM 2 och, Uh, till exempel Cave Story är också ett spel som är väldigt gammalt Men mm. nu har det kommit till Switch Så, då, alltså, ja, ja. Uh, så det är en, en del sådana saker uh, Ja. ja. Uh, um, ett spel vi pratade om då som vi, När vi, vi kom in på det här förra året uh, Som jag inte ser på listan det här året Det är ju då Out of the Park Baseball ja. Just det, årets jävla spel mm. Ja Det Hittar inte på den här listan. Nej. Men. Det finns ju en Out of the Park Baseball 18 också. Och det är frågan om det är ett riktigt bra spel. Eller inte. Och. Vill ni veta det? Så har vi testat det och spelat in en liten Let's Play som ni kan titta på. Alltså en videoinspelning. För, för er som inte vet vad en Let's Play är. Så alltså en videoinspelning av när vi spelade spelet och kommenterade. Ja. Och den finns på vår YouTube-kanal. Och det finns en länk. Ja. I, eh, du kommer gå, gå in, på in på vår hemsida. JVV.markera som ordäst.se. Kan man gå in och klicka? Ja. Ja. Ni klickar, här. På det det här. något sätt har ni hittat det här avsnittet. Det, det, det ska nog lösa sig. Mm. Jag skulle tro det. Herregud. Ja. Det tog bara tio år för att börja, för oss att börja producera videomaterial. Det tycker mm. jag ändå. Ja. Eller nio år faktiskt är Det med. Oh, yeah. eh, men så är det väl det vi kan säga om spel ja, verkligen. Vi får ta spela fler nya spel till nästa Om ja. det inte händer vi, vi... vi kan säga att vi ska göra det ja. Det är det är, så det är med nyårslöften ja, precis. Eh, Vadå Sen skulle vi prata om mer Ja jag tänkte att vi kan gå in lite på böcker Och mm. serier Om ja. yes. ni läst något uh, Ja jo det, får man, det har jag läst lite grann ja. jag, jag sitter ju fortfarande och väntar På den här eh, del 6 i Song of Ice and Fire ja, just det, ja. Ut av George R.R. Martin Det var ju så att det kanske Skulle komma ut i år 2017 mm. ja, just det. Jag tror det var 2015 När jag först började prata ja. om det här ja. Och nu i höstas så gick George R.R. Martin Ut och förklarade att eh, Goda nyheter Det ja? kommer samtidigt som en sån här sidobok som han håller på att skriva med... Men det har du berättat? Så. Ja. När den kommer, det vet vi inte. Uh, men The Winds of Winter kommer samtidigt eller före eller möjligen precis efter. Mm. Det var vad han gick ut och berättade för oss i höstas. Sen det kommer det... han lägger, lägger tid på de här sidorböckerna <laughs> också. <men. laughs> precis. Det, det är en liten släktkrönika av släkten Targaryen. Mm. Mycket viktigt. Uh, men... <laughs> men från äh, säkra källor Ish, kom det nu Lite senare på året En hyfsad En hyfsad Gissning på mm. Hösten 2018 ah. Så det är det som är den officiella Gissningen just nu, hösten 2018 Det skulle kräva att han lämnar in Den manuskriptet Senast i påsk Tror jag okay. äh, Så Fingers crossed. Och sen efter den brukar säga en till innan den avslutas mm. helt. Och sen är det då fyra... Skriver man på den samtidigt eller något sånt? Så ja, det hoppas jag. <laughs> det kanske där därför det har tagit sån tid. Ja, alltså, alltså det är fullt med att han gör det. För att kapitlen, jag tror det är om det är den fjärde boken eller femte boken, kommer jag faktiskt inte ihåg. Är det ganska osammanhängande Böckerna 1-3 Berättar historien väldigt linjärt Från ja. punkt 1 till alltså, Över ett år liksom, via olika Point of view-karaktärer Bok 4 och bok 5 Där börjar de kasta rätt så hejvilt om vem det är som snackar Och när det är de snackar det, Ibland händer saker samtidigt ibland, alltså, Bara det att det är vid olika delar av världen och så mm. vidare. Eh, vilket antyder ganska så tydligt Att de här manusnuttarna Är skrivna i oordning Och instoppade där de passar så gissningsvis är det så att han skriver på allt Och så ska det bara passa ihop Men det är bara en gissning Så En, mm. en, en, en, en öm förhoppning Jag Men vill det jättegärna läsa nästa Det bok. är väl möjligt att vi kommer återkomma till när ja. De här boken släpps nästa årskast där är, liksom, där är ingen Och jag har tittat på en massa listor av böcker Vi ser fram emot till 2018 och så Science fiction han hade bland annat liksom eh, Fantasy-böcker Och den står ju inte på någon av de listorna Det är ingen som vågar hoppas mm. liksom. <laughs> men en, en bok som har en sak som har kommit <går> ut 2017 eh, faktiskt det är ju det nya Victor Kaspas albumet Yay! som vi jag har skrivit om det på bloggen naturligtvis och det var ju 2015 som det kom det senaste albumet och sen, där har det också varit lite vi har väntat, och väntat. vi har vi ser inte vi ser inte alltså Dennis att, han, att han är lika långsam som George RR Martin det är, inte, det är inte våran åsikt överhuvudtaget. men Nej, vi gillar en... den. Ja, precis. Och vi, vi har, liksom, vi har liksom sett fram emot det väldigt mycket och vi har liksom väntat. Och eftersom det är så bra så har vi varit otåliga, kan man väl säga, helt mm. enkelt. Och nu när det till slut kom så var det väldigt bra. Ja, väl, väl väntan måste jag säga. Och eh, det slutar ju med en ganska liksom rejäl cliffhanger där man verkligen undrar, vad kommer att hända härnäst? Så vi, vi håller ju tummarna också att det kanske inte kommer att, att så, så, så snart som möjligt att vi får veta vad som händer härnäst. Ja, den kommer samtidigt eller möjligen efter eller möjligen före en sån här bakgrundssidobok som man <laughs> håller på att skriva. Jag <laughs> tycker jag som att det Dr. Bergers ja, släkthistoria exakt, eller med prästen jag kan snabbt flika in för övrigt Timothy Zahn, Star Wars-författaren eller science fiction-författaren, återkom till Star Wars jo, men släppte en ny bok om Grand Admiral Thrawn som Jaha. är en sån här Expanded Universe-bok Star Wars-karaktär som liksom försvann när Disney köpte nya, men nu har han liksom inlämmat sig nya Star Wars Jaha. och fick Timothy Zahn skriva en bok om honom Det var väldigt, väldigt bra du, du kanske kommer att skriva om den är en av dina din nya bloggserier. Där den då om, kommer att komma. Som ni vet, med alla mina artikelserier så kommer det komma <laughs> ungefär samtidigt. Så. <laughs> winter winter, ja. Det så Vi har mycket att se fram emot Jag hittade fan en artikel för, för, typ för tre år sedan. Den var halvfärdig när jag var inne på bloggen häromdagen. Eh, och sen så kan vi väl nämna att eh, den klassiska Alan Moores klassiska serie. Alan More hette Gibbons klassiska serie: Watchmen. Har ju DC nu bestämt att de ska göra en uppföljare till, och det första, som heter Doomsday Clock. Och jag tror att det första numret av den har kommit ut. Och... Det är ju inte egentligen en uppföljare, utan det är ju att de inlämnar Watchmen i sitt, sin nuvarande kontinuitet. Mm. Mm. Vilket vilket kanske är ännu värre. Alltså, det är många som anser, inklusive jag, till en viss del att alltså, Watchmen är en här klassisk exempel på en historia som inte behöver en uppföljare. Mm. Och där kanske till och med poängen är att det. Inte ska vara en uppföljare är en av kanske i handlingen. Jag, jag har ju läst på det första och andra numret av Doomsday Clock. Eh, ja. de, jag skulle väl snarare kalla det att de använder sig av Watchmen för att försöka rädda DC. <laughs> Resten av DCs liksom. Vilket är symboliskt för lär... att Watchmen har varit ett så populärt sak att det kanske har hållit uppe DC. Jag tror så... inte det har så mycket att göra med vi behöver nog uppfölja till Watchmen, det var inte så tankegången. Och, och, och, liksom, och, och, li, och liksom poängen också där då, liksom, om man fortsätter alltså, samtidigt att också en annan poäng med Watchmen var ju också att det inte var en del av DC-kontinuiteten utan att den var sin egen grej med en egen ja. ton och en egen stil. Och då vill jag bara snabbt flika in ja. att det var meningen att den skulle vara en del av DCs kontinuitet och DC ändrade sig så Moore fick skriva en egen historia. Ja. Moore ville skriva uppföljare men DC lät honom inte. Ja. Moore har skrivit massor av böcker där han har tagit figurer från andra litterära verk som har börjat mitten och slut och skrivit Egna nya historier om dem David Gibbons tycker att det är en jättebra idé mm. Jag vill bara ha sagt det här ja. För internet säger det som sanning att det här är det hemskaste som hänt i hela världen mm. Men de här fyra aspekterna Är sanna ja. Och väl värda att ta in i den beräkningen ja. Sen om det är skit Det är fullt möjligt mm. Men de fyra aspekterna bör tas in i diskussionen okay. ja. Jag tycker inte det är skit hittills oh, Ja skit det är uh, det är, Men det är, DC mår ju inte så bra i övrigt så att eh, det, det är väldigt skönt att få läsa en serie som ändå har lite kvalitet eh, vilket de här har och de följer Watch, den gamla Watchmen-stilen väldigt mycket liksom, i hur, eh, det, det känns som att man, eh, man läser Watchmen eh. är det liksom alltså genomtänkt det här klassiska med Watchmen-serien att varje liksom sida passar ihop med nästa sida på, alltså rut, rutuppdelningen och allt det här liksom, det, de, de, de, de, man säger är anledningen till att Watchmen är så bra äh, Ja, de kör var det samma stil här, absolut <laughs> uh, och... Watchmen är ju en fantastisk serie alltså både bildmässigt och författarmässigt och mm. en av de mest fantastiska aspekterna av den är ju just att man inte vet hur den slutar mm. liksom. och det, det skriver jag under på helt och hållet liksom. ja. det är definitivt det, det funkar bra som en historia på det viset Det är verkligen slutar med att vi vet inte vad som händer härnäst. Och det är det som är poängen. Men det kommer att men. bli en den är i 12 delar. Inte DC. <laughs> de <ska laughs> ut på... Men vem är det som skriver det? Jo, Fjans. Ja, okej. Okay. Så, <laughs> så, så, så det kan vara bra. Men det kan också inte vara bra. Ja. Mm. Uh, men... Uh, ja, det är frågan hur det, hur det slutar. Men kommer det kommer några... att läsa någonting som ändå håller en lite högre standard. Kommer att någon alltså att producera DC få... producerar vanligtvis. Ja, Skulle du fråga är, kommer någon att få en arm avsluten. <laughs> ja, det är ja. ju... Eller dö orimligt ja, Men eh, för, i övrigt det är så Jag tänkte bara nämna lite kort Jag, jag rantar i nästan varje kast om, mm. om hur dåligt Älskar det, det. Älskar det. Eh, Och för jag som inte har hört det Så är de ju, håller de fortfarande på Att reboot, halvt reboota mm. sitt universum lite eh, Där de försöker ta in Kontinuitet eh, Från föregående in i sin nya Kontinuitet De mm. rebootar 2011 Eh, Rebirth kallar de det. Hela konceptet. Eh, och den, det ska ta slut i och med den här domstecklocken, tror jag. Jag tror det är det som det ska vinna ut i. Så det ska oh, ta slut 2018. Eh, så får vi få se hur det var som det ser ut efter. Ja. Men eh, i övrigt så kan man säga att det är så fokuserat rätt mycket på sådana här löjliga crossover-events. Det har jag kan inte tänka jag har något ja, <laughs> hela året med till exempel DC vs. Power Rangers. Ah, ja, det är en sån Men det, eller, det är jag nästan mer, mer på med. Ja, faktiskt det Batman versus Elmer Fudd. Ja, den, den, den, den har jag, jag har sett bitar av Den, och den, är, den är så liksom, det är verkligen den är, liksom, den är ritad och gjort liksom grymt allvarlig även fast det handlar om Elmer Fudd alltså den här jägaren från Warner Bros som jagas norr och sprätt fast han jagar Batman istället och han är liksom det är hans interna dialog i en grå, liksom, mörk, regnig gottham där han runt, hans interna dialog är skriven i Elmord Fads mm. sätt att prata. Ja, uh, I'm hunting for a bad man. Mm, precis. Jag blir ju om på att läsa den nu. Ja. Uh, Jag har faktiskt med båda från Men uh, ja, det, det, det, det, skräckligt. det känns som att de är, är som liksom fullt medvetna om vi vet vad vi gör här och vi vet hur bizarrt det är. Och vi liksom verkligen bara gör det. det är som den a acke versus punisher. Ja, exakt. Det mm. yeah, yeah, on. ju det Ja, någon tittar till Lobo vs Roadrunner. Mm. Precis. Äh, eller... Alla de tecknade Warner-figurerna här. Wonder Woman versus Tasmanian Devil. Vad mm. fan. Är inte Martian Manhunter mot Marvin the Martian jo. också? Ja. Ja, jag måste läsa det här. Det, så... <laughs> det funkar inte och och och och och och Jag vet också att det här är inte första gången det Dessa har gjort det här. Det kommer sig att det var på 90-talet med Justice League mot alltså, Warner Bros. tecknade figurerna. Så det är till exempel att eh, The Flash att det är en av de andra som har med sig den här, vad heter den här, grodan Michigan Jay frog som är som den här grodan som är liksom sådana som dansar och sjunger musik men bara när en viss person tittar på dem så det är det medlem i just som har den här titta, titta, nu dansar och sjunger och så är det The Flash som vänder sig för att se den här grodan och The Flash missar att se när grodan går tillbaka till bara en vanlig så det kommer jag ihåg den biten men så, så, som sagt, det är inte första gången Dessa har gjort det här Du tog upp det här som negativa saker eller? Ja. Ja, jag, ja, men ni blir jätteprompt ja. <laughs> jag, jag har i sig inte läst någon av dem Jag har bara, bara reflekterar. Av det, All det som har jag gjort på De senaste åren Så känns det här som det är det, det bästa jag, jag kanske, men då, då, då, då vet jag inte vad det är helt mm. jag, jag läste The Button. Jag tyckte inte den var bra alls. Men nu läste jag den korta Hawkman-kortisen Och den tyckte, jag, den tyckte jag om. Men man var ju tvungen att läsa 13 andra fristående kortisar för att ha läst allt. Och det var jag inte så sugen på. Nej. Ja. Varför? Det vill man inte läsa, för varför? de kortserna är skitdåliga varför, varför kan inte det så bara så, så Jensen istället så får du läsa Batman mot Elmer Fudd. Ja, så alltså, det är säkert bättre det är... Gå hem och läsa The Winds of Winter mm. Nej! Uh, så Ja Ska vi prata lite om vad vi ser fram emot eh, nästa år nu Om vi har pratat färre om allt som har hänt i år jag är jättetaggad på The winter Winter. Ja, jag är också sagt. taggad ja. på The Winds of Winter. På winter. <laughs> jag jag det. Fast innan vi går vidare till det så skulle jag jag vilja komma med en varning. Som de säger i rally på P3. Eh, jag jag, jag lyssna utmärksamma på att Nintendo eh, har gått ut och annonserat att deras eh, spelkonsol Wii, eh, som ju kom för väldigt många år sedan nu. Eh, <clears throat> till en så finns det en nedladdningstjänst. Uh, det kanske från Virtual Console där man kan då köpa köpa betalning ladda ner gamla klassiska Nintendo-spel till NES och SNES och Nintendo 64 och även uh, Sega Genesis-spel och massor med klassiska spel utbetalning uh, Den tjänsten kommer uh, snart att läggas ner. Men snart menar att uh, i början av ut datumet specifikt där den 30 januari 2019 är sista datumet som man kan ladda ner spel från den, men den 27 mars 2018 är datumet, sista datumet man kan lägga till pengar. Alltså man måste ju då liksom först lägga till pengar till tjänsten och sen så använda de pengarna för att köpa spelen. Och det, kan man inte, det är i mars år, nu i år som det är sista gången man kan göra det. Så att, har ni en Wii, tycker ni om gamla spel och ni använder den här tjänsten ofta och det är några spel ni funderar på att köpa så gör det medan det fortfarande finns tid. Jag håller på att göra det just nu i alla fall. Liksom, köpa allting jag kan. Det rekommenderar jag andra att göra också Om ni har möjligheten Och det är ju kanske ett sån här modernt problem Att liksom sådana här moderna konsoler har Sådana här nedlärningstjänster att efter, ett tag, efter ett antal år så kommer De antagligen att läggas ner Efterhand så att det får man vara beredd på Tycker ofta de här gamla klassikerna De, de säljs ju på, på nyare mm. Marknadsplatser hela tiden Så man kan ju köpa det på ja, Men liksom, om man inte vill köpa en helt ny konsol För att spela Mario och återbitas. Utan så kan man ju ta chansen Om man äger en Wii Men det är utmärkt De fem personerna som lyssnar på det här Är nu medvetna om det <laughs> Exakt Fem bara... stycken Ja det är vi tre och... Ja, ja. ja Och Dennis Och an andra människor ja. och, och Martin Martin var favorit Absolut. Dennis, han kan ha något gammalt över sig. Men Martin! <laughs> uh, så det var det, det jag ville vara om i alla fall. Nu kan vi gå vidare till vad vi ser fram emot år 2018. Wits of the winter. <laughs> jag är ju sugen på Avengers Infinity War-filmen. Mm. Uh, jag är lite sugen på hans Solo-filmen också. Men det är så Disney de tjänar inga pengar på Star Wars längre. Så de har uh. lagt ner den. Kanske inte ens kommer ut. Men den här Avengers Infinity War, liksom, är det det här som allting har byggt upp emot- det här är kulmen utav mm. fas 1-4 tror jag utav uh, Marvels Sen efter det mm. så kommer det komma en Avengers-film till Men vilka som är med i den det vet vi inte Uh -huh. Vi vet inte vilka som överlever den här filmen Vi vet, uh -huh. inte, vilka, vi vet inte vilka nya eh, Hjältar från Marvels jättestall De kommer att presentera uh -huh. eh, Till nya filmer Framförallt så vet vi inte vilka skådespelarens kontrakt Löper längre än den här filmen uh -huh. eh, Så eh, vi får se var, yeah. var, var, nu Har Disney köpt Fox? Det Blir nästa grej Fantastic Four? Ja yeah. We don't know. Man kan hoppas eh, Så det ska bli lite spännande Men det är kulmen cool, kan man väl säga Utav den här första Herregud, det är första delen. <laughs> eh, så, så, så, Iron, man, Iron Man till nu på något sätt. Det, det är väl kulmen av någonting, kan man säga. Okay. Men det, det är inte slut efter det. Nej. Så länge det finns pengar att tjäna, och det finns det väl uppenbarligen. Så, äh, lite andra filmer, och så här lite snabbt. Äh, Pacific Rim, äh, uppföljaren till den. Klassiska. Äh, klassiska. Äh, <skratt> Nej, men en, sådär, en, en, en väldigt rolig äh, actionfilm äh, där äh, robotar slåss mot jättelika monster som äh, Gilmö. Hur talar man det? Guillermo del Toro. Ja precis, han regisserade den och den är eh, bra för vad den är. Eh, skulle anser jag. Många, den har en hel del fans som är väldigt glada att nu så kommer det komma en uppföljare med eh, Bojega, Vad heter han i namn? John. John. John Boyega i en av huvudrollerna eh, bland annat. Och eh, jag har sett trean till den och den verkar väldigt lovande. För ja, det blir mer om samma vara, fast lite bättre. Kanske mest strider som utspelar sig under dagen och inte på natten i djupt vatten så man knappt ser vad som händer. Eh. Take that Pacific Rim, 1. Eh. Eh. Och så står, står jag. Eh. Lite andra, det kommer lite andra marvel filmer naturligtvis, som Black, Black, Fan, Black, Black Panther. Panther. Ja. Eh. Deadpool ska det komma. En, Deadpool, en, en, så, ja. Jag är väldigt taggad för det. Mm. Alltså, det är, hur, hur många ni skämt kan man få in på två timmar? Det är, Ja, exakt. Och, så, och, och på tal om det skulle jag säga, men eh, Ready Player One <laughs> eh, hur många 80-talsreferenser kan man få in i en film? Vi får se, jag ska gå och se den kommer mitt huvud att sprängas det är ingen som vet. Ja. Eh, Oceans 8, alltså en uppföljare till de här Oceans 11 Oceans 12 och Oceans 13 heter det, det här med, de, med åtta personer. Med den skillnaden att i det här fallet så är alla då de här åtta är kvin, kvinnor det är bara damer. Det är bara damer, ja. Så att, eh, det kan vara intressant att se. Eleven-filmerna, är ni några fans av dem? Jag tyckte den första var väldigt kul. Mm. Ja, det är den enda jag har sett. Ett, okay. mm. eh, det ska komma en film baserad på Tomb Raider. Ja, men vad heter hon svenskan? Vikander Ja, precis. Eh, kan säkert bli bra. Jag vet inte om de gamla Tomb Raider-filmerna, om de var bra. De är ju filmer, ja. i alla fall. De är i filmer. Det... det kan komma en film baserad på ett annat klassiskt spel, Rampage. Men, Just det, men, med, med, din, med din favoritperson i hela världen Dwayne Johnson, ja Men jag, jag har liksom svanat lite grann inför den Av vissa anledningar Men ja Det, det, kanske, inte, det kan, kanske inte blir så bra som jag tror Att ett, en film med Dwayne Johnson Som är baserad på ett gammalt arkadspel Skulle kunna vara Om vi säger så jag Tänker att man att Ja, ja. Ja. Dwayne the Jumpman Johnson Åh, oh, det är perfekt men mm. eller ser du framåt någonting? Äh, jag tänker att jag nog ser framåt att det ser avslutningen <laughs> egentligen så mm. ser se vad det hela mina ut i det har ändå gått ta ett tag. Annars är, filmer. Som sagt, jag såg fyra filmer förra året som var nya. Jag vet inte ens vilka som är nya kommer nästa år. Och, eh, på tal om Dwayne Johnson så har jag även Jumanji den nya filmen, också en uppföljare till en gammal, gammal film eh, Jumanji eh, som också har Dwayne Johnson i sig. Det säger ju allt. Det, det stämmer. Eh. Det är mest en massa uppföljare. Ja, Jurassic World ska jag få en uppföljare. Ja, jag såg jag så, jag så tre delen till den. Mm. Eh, om, om, om någon hade sagt sen det efter att de har sett Jurassic World och sagt, Nu ska vi göra en trailer På uppföljaren Det larvigaste storum mm. vi kan tänka oss eh, Och så gör vi det till något stort Teoprogram så vi kan få med typ Jeff Goldblum Med så parodirroll mm. Det är trailern till Jurassic World 2 <laughs> okay. Det är jättekonstigt det är, det är typ en replik som säger Så nu måste vi Och du säger att vi måste tillbaka till den här ön Trots att det är en aktiv vulkan På den Typ det är typ ja, det, ja. det liksom Ah. men uh, lite, Jag lite... vet inte, jag blev, jag blev riktigt jävla otaggad av att se den trevlen. Men lite mer positivt, så det är samma fenomen som vi prata om tidigare, att den nya Disney-filmen kom ut eh, nu förra, förra året i USA, men den kommer komma nu 2018 i Sverige. Eh, Coco. Ja, eh, har ni... Så lite grann av den på julafton. Ja, precis. Och jag har hört en mycket bra ord säger om den. Alltså, det är du att den utspelar sig i Mexiko. Uh, och att och den, är liksom, den anses av de som har sett den i USA som jag har läst har liksom sagt att den är alltså väldigt respekterande mot, mot mexikansk kultur alltså den, är inte liksom, den försöker inte driva med den eller liksom göra någonting dumt av utan liksom den, den, den liksom tar allting och liksom tar det på allvar helt enkelt och, och då bland annat den har liksom uh, Eh, vad ska man säga den, den gör liksom referenser till liksom mariachi-band och, och så vidare så där och, och, och mycket här sånt då. och liksom, kjen, kända mexikanska kulturprofiler med den som att Frida Kahlo eh, dyker upp lite som en sån cameo eh, och, så, och, så, och så en känd mexikansk brottare El Santo John eh, cameo också då är, men då är vi klara för idag jag tror det ja vad härligt <laughs> ja eh, då tackar vi År 2017. Ja. Och önskar alla en god fortsättning. Men it. kan vi inte ta Freddes favoritlåt nu? Ja, det kan jo. vi göra. Jag har väntat så. Det kan vi göra. Det, vi göra. det, vi göra. det är kul. Hej då! Hej då! Hej då!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 En party! Jag party! Berlin Frankfurt Heidelberg Osnabrück Sassnitz Grekland Party! Party! Party! Party! party.